Radio 1. Sissy Valina. Jag åkte tåg i morse från eh, Hudiksvall i Stockholm tidigt tåg och så upplevde jag en väldigt vanlig situation som jag tror de flesta av oss har upplevt men som jag reflekterade lite över. Det som hände var följande. Jag hade köpt en biljett på, eller min pojkvän hade köpt två biljetter till oss och så hade vi på grund av att tåget då antagligen var fullt nästan så hade inte vi fått platser bredvid varandra utan jag hade fått platsen bakom honom så satt en kvinna i 40-årsåldern kanske på den platsen bredvid där han hade sin plats och då frågade jag henne vänligt skulle inte jag kunna få byta så du tar min plats nummer 28 bakom oss så kan jag sitta bredvid min pojkvän. Och hon tittade på mig och himlade med ögonen, suckade, stönade. Ja. Det går väl bra då. Och så reste hon sig och tog sina grejer så där super demonstrativt och då kände jag någonstans att vänta lite nu det här för jag gjorde ingen scen. Jag tackade vänligt och sa åh vad snällt. Tack så mycket. Hej då. Men så tänkte jag så här det här är ju upplevt förut och är inte det här om något väldigt svenskt. Nu ska jag inte kalla mig någon slags globetrotter. Så där, men jag har rest ganska mycket. Och i andra delar av världen, bara man åker till så här Danmark, så är det inte alls på det här sättet. Jag ska inte generalisera alla människor, men jag pratar nu om en generell upplevelse av när man rör sig i det här offentliga rummet. För, att, för mig känns det ganska svenskt att inte ens kunna bjuda på den saken. Att inte ens kunna le mot mig och säga så här, självklart, visst det går jättebra att resa sig och ta såna grejer och visst händer det att folk säger så men det är ändå påfallande ofta tycker jag Cissi Valin här i Radio 1 att det alltid ska vara så jävla suckigt och stönigt och man frågar någon om hjälp med någonting, det här med civil courage, kan du hjälpa mig hålla upp den här dörren för jag har massa packning, går det bra om jag skulle jag kunna få låna din telefon till exempel, det har ju hänt att man har jag ta, blev, blev av med min... Eller nej, den blev stulen, så var det. min telefon blev stulen för några år sedan och jag skulle ringa till min dåvarande sambo och få lite hjälp. Jäklar vad kinkigt det var. Folk trodde att jag var liksom heroinist och skulle råna dem när jag lite snällt frågade om jag skulle kunna få låna deras mobil i fem sekunder. Är det här... Tycker du att det finns en sån här kultur i Sverige? Jag vill att vi pratar om vad som är typiskt svenskt här hos mig Sissi Wallin i Radio 1 idag och jag satt även och läste på Twitter och Facebook på, på vägen hem från Helsingland till Stockholm i morse och det enda folk pratar om är liksom hur kallt det är i Stockholm ah, oj eller i var man nu bor 12 minus, vad fan bryr sig jag, jag vet hur kallt det är. Jag kan kolla på termometer. Varför har vi det här behovet av att vara så otroligt konflikträdda att vi inte ens kan prata om någonting annat än vädret? Och visst, man pratar om vädret i England eller Spanien också men i samma mening så pratar man om politik, sport, kultur, mat. Det finns en passion. Här är vi så rädda, många i alla fall, för att stöta oss att vi vågar inte ens prata om någonting annat än att så här, det är otroligt ofarligt i att det har snöat i helgen ring till mig och prata om det här typiskt svenska det svenska liksom kynnet mentaliteten och vad gör den med oss för att jag upplever det kanske är lite sådär gräset i grönare mentalitet bara men när jag åker till USA jag ska dit snart igen eller bara åker över till England så blir jag en helt annan person det kan ju vara för att jag har semester också ofta men det här, de här leenden man får och går in på en mataffär och folk är jättetrevliga och hej ha en bra dag hur mår du även fast de skiter i hur man mår så frågar de i alla fall och en kompis som är berättad, det kanske är också regionalt i Sverige, hon flyttade från en liten by i Norrland till Stockholm för några år sedan hon är så van vid att alla hälsar. Hej, hej! Hej, hej! Går in på snabbköpet och säger hej. Och folk här i Stockholm tittar på henne som att hon var ett UFO och gick på bussen. Hej, hej! Eller på ika. Att varför är vi så reserverade mot varandra? Jag förstår inte. Jag är ju uppvuxen med min polska mamma som liksom har lärt mig att prata med alla. Och det blir ofta ganska konstig stämning när man börjar prata med någon. Eller man sätter sig bredvid någon på bussen. Och ja, säger något så här trevligt. Eller bara ger någon en komplimang. 0200 11 12 13 ringer du. Hallå där. Hallå. Tjena, vad heter du? Peter. Vad tycker Peter? Ska jag berätta vad som är riktigt, riktigt svenskt? Gör det. Det är när man går ut och ska käka någonting och alla betalar för sig själv. Du menar att... Ja, ja när man går ut i ett gäng liksom och sen är det dags att betala notan till exempel. Då ska notan splittas exakt lika mycket. Eller så ska den som har druckit en öl så mycket betala en för en extra öl. Eller om mm. man bara ska ut och fika med en kompis. Eh, då ska alla betala för sig. Man, liksom, man bjuder inte eh, den andra personen på fika. Nej. Om man så det, händer, det har hänt mig jättemånga Jag, Jag kommer ju från... Eh, ett annat land och det är absolut inte... Får jag och... vilket land du kommer ifrån. Syrien. Syrien. Hur är det där då? Är det en annan... D nej, för fan. Där, då bjuder man till, vid höger och vänster. och Då förväntar man sig inte ens att bli bjuden eh, nästa gång man går ut heller. utan Man, man betalar bara. så liksom. är det ingenting mer med det. Mm. Men, men vad, vad tror du nu Erik svårt att spekulera men jag håller med dig om det att det är väldigt sådär, vi har ju ganska gott ställt i Sverige, många har ju det i alla fall att man har råd att bjuda en kompis på en öl och sådär Varför tror du att så många inte gör det då? Är vi liksom lite snåla i naturen eller vad beror det på? Jag tror mycket att man, man växer ju upp med det, att, att det är som är mitt är mitt och det är som dit är ditt är ditt liksom redan när man är 18 så får man ju liksom vill man ju klippa navelsträngen med föräldrarna och liksom, ah, nu flyttar jag ut, hej då. Mm. så är det inte liksom i, i vår kultur utan där är det lite mer familjärt och sånt uh, men det är ju det där det som är mitt i mitt och det som är ditt jag är ditt måste nysa ditt. Peter, förlåt jag har en sån här som ja, jag hör vad du säger Nej, men jag håller med dig, jag, i Syrien är jag lite längre bort än Polen men även där, är jag växt, eller jag är uppvuxen här men har varit där jättemycket där blir man ju jätteschockad om det ska liksom, du vet så här, nu ska man sitta med ett kvitto och börja räkna ja ah, men du drack en kaffe för 24 kronor och jag drack en öl för 54 då blir alltså det plus vad fan, jag brukar säga så här. Jag fattar att alla inte alltid har råd och man har själv kanske inte alltid lust att betala för alla hela tiden, men man kan ju säga så här om man är tre pers som äter och dricker och så har en kanske druckit två glas mer än annan, ja, men då delar vi ändå den notan på tre. Vi håller inte på och juksar med någon 50 spänn hit och dit. Ja, eller, eller om man skulle låna ut pengar liksom till någon mm. då kan du förvänta dig att den personen kommer jaga dig till att få tillbaka sina pengar, vare sig det är en 10 eller 20 eller 30 spänn. <laughs> Och det, det är liksom, vad fan, det är inte hela världen liksom. Jag skulle aldrig någonsin kräva 20 eller 100 eller vad det är, någonting av en poler om jag har lånat ut en mm. Utan det är upp till den personen, och lämna tillbaka. Han vet ju själv om att han har lånat den av mig liksom. Så det tycker jag är liksom riktigt typiskt. att liksom, Man vill liksom inte bjuda på sig, utan det är som är mitt är mitt och det är som är ditt är ditt. Ja, jag håller med dig. Vi får se vad andra som ringer tycker om det här. Tack Peter, ha det bra. Absolut. Hej, hej. hej på dig. Vi tar ett samtal till, hallå där Nej, det var det pålagt 0200 11 12 13, ringer du Hallå Ja, hej, det är Karim Hej Karim, du kommer också. Du är från ett annat land Från början, eller hur Ja, men jag tycker att det här svenska Sättet, det, det är mycket mycket bra Tycker jag Vad är det som är bra menar du det som man betalar på sig själv till exempel mm. uh, i andra länder som jag är, som är upplevt där är det så att om man förväntar sig att man ska få från honom någonting tillbaka, då brukar man bjuda, annars brukar man inte så det, det, det har jag upplevt. Och i Sverige är det, är det li, li, li, lite alla är likadana. Så där det, det, tänker man inte på att man ska få någonting från, från någon, någon annan. Så det är därför i Sverige betalar man för sig själv. Mm, det blir så, men tycker du att det blir en, så här, en ond cirkel då av ogenerosit, vad säger man? ogenerositet? Kan man säga så? Nej, nej det, det tycker jag inte. Jag, jag tycker att det, det, det som gör i Sverige det är helt rätt. Alla borde följa det mm -hmm. Var intressant att du in... Får jag fråga vilket land kommer du från Karim? Jag vill inte säga det. Du vill inte säga vad hemlig du är ja. Ja, ja, Men, men vill... där du kommer ifrån då Är det, är det annorlunda där? Ja, det, det är samma som han sa alltså Han kommer från Syrien mm. det, det är liknande det är, okay. det är från... Men du gillar inte det? Nej, nej, jag, jag tycker att det, det är förkastligt, sådana så, kulturer tycker jag. Är du lite snål, Karem? Uh, är du lite snålt lagd? Nej, nej inte snål, men jag tycker att det är förkastligt att man är så egoistiska i, i såna kulturer tycker jag. Och de skulle inte bjuda en fattig människa till exempel. De skulle bjuda, de skulle bjuda bara de skulle uh, få någonting tillbaka bara. Eller lite mer tillbaka till och med. Mm. Så då, då då skulle de göra det. Så, eller, eller, eller i min kultur också göra det. Så det, det, det tycker ja. jag, det, det jag, jag Jag håller inte med dig men jag tackar för ditt samtal, tackar dem, ha tack, det bra. Tack, tack hej hej. hej, hej. Jag skulle vilja prata lite om den här svenska... Det här är bara en tes jag har. Jag och Fredrik Lindström kanske har den här tesen. Och någon mer. Det här med den svenska konflikträdslan. För att jag upplever ofta att när man diskuterar någonting i Sverige, när man är oense, inte alltid men ofta, så är det ett bråk. Det är inte en saklig... Även om det kan vara lite hetsigt och röster kan höjas och sådär. Så är det per automatik... så att, Åh, nu bråkar de. Nu är det dålig stämning. Nu måste jag backa ut ur rummet. Istället för att se de här situationerna när vi faktiskt är oense och kan sitta på en middag eller på en fest eller i fika rummet på jobbet och inte hålla med varandra som någonting konstruktivt. Att man får träna sina argument och man får lära sig. Det är ju social kompetens tycker jag att ha någon slags EQ. Att kunna diskutera utan att bli att ta det personligt och bli så här kränkt. Håller du med mig om det? För att det är jättejobbigt. Jag tror det är därför, tycker jag, det är därför vi pratar så mycket om väder och vind och helt menlösa grejer. För att vi inte, det är så harmlöst. Man är så rädd för att säga någonting som kan stö, som kan få någon att känna sig stött och då blir det dålig stämning. 0200 11 12 13 ringer du och jag vill att du ringer och kanske blottar lite egna sådana här vad man kan säga typiskt svenska egenskaper. Att du är konflikträdd. Nästan sådär, det finns ju människor som är löjligt konflikträdda. Jag tänker på Johan Reborgs karaktär i Allt faller som sitter i bilen där och ska öva på att ha åsikter. Och så här, ja, vad tycker du om det här då? Nej, men det, jag vet inte. Nej, men vad, nej, men barnaga är ju ändå fel. Eller Ja, det tror jag. <laughs> det ska vara så himla svårt att bara komma fram till att man tycker någonting. Vem pratar jag med? Hallå, jag. Hallå, ja. Vad heter du? Jag heter Stefan. Vad tycker Stefan? Jo, Jag håller med dig att svenska är konflikthedda. Alltså, inte alla ska vi säga men, nej, men det nej, finns nej, en absolut. sån mentalitet jo. Och jag, vet, jag är väldigt jag tycker om att och diskutera och jag har ju ganska hetsig i mitt sätt att argumentera ja. och jag håller med om att det blir oj oj, oj nu är han arg nej, men jag är inte arg jag är bara engagerad i samtalet eller i diskussionen ja. och då blir det lite så här, oj nu, nu sa vi fel här, eller nu blir han jättehetsig här och nu mm. och jag blir han jättearg. Men jag är fort, jag är inte arg. Men det låter som att jag är arg för att jag vill diskutera. Jag kanske inte håller med någon. Det, men upplever du att det, eh, Stefan, att det kan liksom, för jag kan uppleva, jag känner igen med det att det kan hämma mig lite att jag faktiskt lägger. Det är klart att man kan anpassa sig, men när jag faktiskt skulle vilja diskutera och säga ifrån ibland så låter jag bli. För att jag, jag orkar inte med den här dåliga stämningen som blir. Nej, men visst är det så. Det är klart att man får. Man, du vet, okay, men om jag nu blir, blir hets och jag börjar diskutera, då kommer folk att bli så här. Då kommer det bli tyst och så kommer, ja ah men du vet, man, då, då blir, aha, nu är det jag som har skapat dålig stämning här genom att jag då vill diskutera någonting. Eller för att jag tycker inte att, jag tycker inte jag håller inte med det som den andra säger till exempel. Mm. Då kan det ju bli lite, ja men dålig stämning. så här, eller det, Ja det blir väl så, eller folk tror att jag är, är arg för att jag diskuterar då ganska hetsigt och använder kanske, ja det vet inte så inte så, men jag kanske blir väldigt hetsig. Så där. Alltså. Men det är ju ungefär, nu kanske jag lite, nu är både jag, du och jag lite partiska här i vårt mål, men mm. att man måste använda så himla så mjuka ord i Sverige. Man kan inte säga att man är arg, att man, är, att man är, liksom har ilska, eller att man är förbannad. Man ska vara sådär, jag blir lite beklämd när jag hör att man ska linda in det så mycket. Folk det... blir så skräja för liksom, starka ord. Ja, exakt. Och man måste vara så politiskt korrekt hela tiden också. Mm. Alltså det, och det kan jag känna ibland också att man måste förklara sig in i absurdum. Ja, men det är inte så jag menar att jag menar så här: bara så att ingen tar illa upp och alla är okej. Okay. Ah, ja, men det är långt. Ja, ah, men då kan vi fortsätta. Man kommer ju aldrig framåt. Ibland så måste man ju bara få prata mm. och ner. Och det gör ju också tycker jag upp till den som tar emot samtalet att kunna sortera. Och att kunna värdera det man, det man säger. att mm. man säger någonting så behöver inte det kanske nödvändigtvis betyda just det som de tror. Och om de då tror det så får de väl fråga, vad menar du nu? menar du så här? Ja, men absolut. Och det är väl det klassiska att, att om man tar upp, om man säger så här jag tycker det här med eh, ja, det kan vara vad som är. Jag tycker att det är för jäkligt att eh, det kan vara något helt banalt. Ja, men att GB ska sluta sälja den här glassen. Det kan vara ja. typ. Och då blir folk så här, ja. Och sen så går man nu rummet och då börjar människor säga, kufa, hon är arg över saker lätt och hon är så mycket aggressioner. Och så här, istället för att bara fråga så här varför tycker du det då? Varför är du så engagerad i det här? Varför är det så viktigt för dig? Ja, jag har varit alltså, eller varit med om jag, alltså, till exempel på arbetsplatser, sånt där. tidigare när jag flyttade till eh, Stockholm i början av 90-talet så jobbade jag som, som städare på något ställe. Mm. Och eh, så var det lite oerhört villkor där och det var eh, lite hetsigt så här, och då var alla bara så här krigstigen, ja, nu ska vi protestera mot det här då. Mm. Och sen när det väl kom till kritan så blev folk jätteskraja och titt, nu kommer chefen och sådär. Och så satt jag där och argumenterade mot den här chefen då. Och då var det bara helt plötsligt jag som var den ilskna som var. Ja, när det, det där känner jag också ja. gärna. Att det, det är lätt att sitta över fikabordet och vara arg men när det väl kommer till kritan så får man ingen backup. så. Nej, och det, så satt man där själv och, och höll låda i princip. Då, vilket gjorde mm. att det var jag som, alla andra tyckte det vet jag, för det sa de tidigare. Men sen när självmötet gick igång, då, då var det jag som var den arga som en dålig stämning. Det var inte något jättebra jobb i alla fall men nu det är hållbar själva situationen. Men man då. känner sig så sviken där för man vill ju, den här gemensamma kollektiva kraften är väldigt stark Stefan och så här mm. nu jäkla så ska vi gå in här tillsammans och säga ifrån, mm. för det är mycket lättare att vara tio, fem personer Absolut. som säger ifrån än så en. Så. Äh, och då känner man sig otroligt sviken när de andra sen bara, bara liksom, fegar ur. Ja, därför att du är de reda om sitt eget skinn och reda för att bli uppfattade som arga och bråkstakar och så vidare och så vidare. Istället för att man kan då som chef eller som ja, vad du än är för mm. ting, kunna ta det lite grann för, för vad det är. Så får man ju fråga den personen då, i det här fallet mig då men varför är du irriterad eller varför känner du så här eller varför mm. argumenterar du så. Så att det inte bara blir just ja, just jag. Och sen så får man någon slags stämpel på att vara en irriterad person eller att man är hetsig i sina, sina argumentation. Vet du vad? Jag, tycker, jag, jag säger så här nu helt kategoriskt sen inte förklara mig vidare till någon. Jag har ingen respekt för sådana människor som sviker så jag tycker de är fega, ryggradslösa skitointressanta. Nu har jag sagt ja. det. Du, ja, vi absolut. slår fast i, Stefan. Tack för att du ringde. Ja, det är ringde. Jag hade jättebra då. Vi ska prata mer om det svenska. Den svenska mentaliteten, vi kan även prata om bra saker. Men jag tycker det är roligt med de här, de här ganska känsliga punkterna, konflikträdsla och också det här, har ni varit med om att man ska bestämma någonting, det var någon som ringde om det för ett tag sedan. man ska bestämma någonting i grupp och så är det ingen som vill ta kommandot så här, ska vi äta pizza eller hamburgare? Nej men jag vet inte nej okej, nej och så blir det så här till slut så blir jag i alla fall den personen i gänget som är, ah, men nu går vi till pizzerian här för jag är hungrig jag kan inte stå och dividera i 20 minuter och sen är folk liksom lite sura på mig för att de tycker att nu fick hon diktera villkoren ja men det är väl klart att jag ställer skåpet ifall ingen annan kan ta ett beslut det känns väldigt svenskt, 0,200. 11, 12 13 ringer du till mig Sissi och pratar om det här efter pausen. Radio 1, Sissi Vi pratar om ett intressant, lite filosofiskt ämne idag, nämligen den svenska mentaliteten. Jag ska säga så här, jag är född här och älskar Sverige, hjälp patriot. Jag trivs jättebra här för att vi har en vi har någon slags eh, vad ska jag säga en väldigt stark integritet i Sverige som jag uppskattar om man åker till USA till exempel de vet ju inte vad integritet är på samma sätt det, det kan ju vara så att en amerikan kan säga till en do you want know what I think och så bara nej, jo, så här de lyssnar inte även fast jag inte vill ha deras råd så börjar de berätta för mig hur jag ska klippa mig eller vad jag ska göra med mitt liv det har vi ju inte lika mycket av i Sverige. Eller nu har vi ju en, vi har väldigt många svenskar som inte är födda i Sverige som är liksom första och andra generationens invandrare. Och då blir det en härlig sån här, en mix som jag tycker är fantastisk, men också en slags kulturkrock. Min mamma är ju ett sånt exempel. Hon är ju inte född här, men hon kom hit på 70-talet. Jag är ju då andra generationens invandrare kan man säga. Och jag växte upp i ett hem som men ganska så här, förlåt om jag hänger ut mina föräldrar nu om ni lyssnar, men fantastiska föräldrar, men en ganska konflikträdd svensk pappa som var så här: nej men ingen ska bli ovänner och sen när han väl liksom, så gick han och knöt näven i fickan och sen exploderade över någon sån här skitgrej, medan mamma liksom får ur sig känslor hela tiden. Nu är jag arg! Nu är jag glad! Nu är jag ledsen! Nu vill jag göra det här! Eh, så det blir lite, lite så här komplicerat för mig men i syvende och sist så lärde jag mig att, att uttrycka vad man känner och att vara kommunikativ. Det är ju svenskt för mig. Och att ha den här integriteten och inte gå på alla människor hela tiden. Och att jag tror svenskar också generellt, och den svenska mentaliteten är liksom väldigt vad ska jag säga... Det var någon, jag såg det på tv i något program, det var någon invandrare som sa att ni är jättesvåra ni svenskar att komma in på livet. Men när man väl har lärt känna er så är ni väldigt ö liksom, trofasta och ödmjuka och eh, lojala vänner. Man kan lita på er då. En svensk som man har lärt känna, liksom en vad ska vi säga, etnisk svensk om man får använda det uttrycket. Ni är väldigt eh, trofasta och sådär. Och det kan jag hålla med om, men det finns ju många baksidor och det är ju det här främlingsfientlighet för mig behöver ju inte bara vara att, man är liksom, att det finns någon rasism att man, eller rasism kan ju vara åt alla håll inte bara liksom vit mot svart men just att eh, man har svårt för människor som är till exempel muslimer utan främlingsfientlighet kan ju vara att man har svårt att närma sig sin granne, man är rädd för främlingar helt enkelt, man står och väntar i trapphuset tills grannen har gått då går man ut, man tittar i kikålet, och det behöver inte vara att grannen är jobbig eller liksom aggressiv på något sätt det kan vara att man inte orkar prata med grannen för man tycker det är jobbigt att prata med främlingar och i min värld är det väldigt konstigt jag pratar gärna med grannen och går ut när grannen går ut och säger hej hej grannen, hur mår du? och är den här jobbiga grannen som grannen kanske känner sig ja, psycho tjej 0200 11 12 13 ringer du och pratar om den här svenska mentaliteten. Fördo fördelar, nackdelar och kanske fördomar också. Hallå där. Hallå, tjena, det är Krilla. Hej Krilla, hur mår du? Jag är bra fan, han själv då. själv, skönt själv, ska jag, ja. säga. jag kan inte ens prata för jag blev, så, jag blev så engagerad av din energi. Du är alltid så positiv när du ringer. Vad tänker du om det här? Det var kul det där som du sa, det där med hissen. Uh, ja, men i trapphus. När man bor med grannar. Trapphuset, ja just det. Precis. Jag, jag är ju tvärtom emot det. Jag, jag är den där skygga även som... Uh, man hör någonting. Man står där med skorna påklädd och så har ju alltid någon att någon ska gå därifrån från sin dörr eller någonting. Då, då kollar jag ut, kollar så att han åker iväg med hissen först. Sen går jag ut. Uh, varför uh, gör du så då? Vad är det som driver jag, dig till det? Jag har ingen aning. Jag orkar inte mer den här det här tackandet med börren, Det är jättesmå grejer, men just det här med när du ska hålla upp den där och allting. Tack, tack, ska du tacka. Du vet, det, är det jobbigt vet. att säga tack då? Eller ja, vad? Ja, jag tycker det på något sätt. Känner du att det blir liksom för... Bli Kommer de in för mycket i din privata svärd då? Eller? Ja, jag har ingen aning faktiskt. Jag, jag är jag tycker det är jättejobbigt sånt här. och det är samma när du ska in i porten och så ser man någon komma liksom jämsidigt med det där. Då brukar jag ta fram mobilen typ eller låtsas leta i fickan. Vad var det nycklarna nu då? Liksom, låtsas kan... stuka foten och bara jag måste nog vänta lite här. Ja, ja. Det är samma om det, om det, om det är någon liksom som står där med flyttlass och grejer och sånt där. Då, då vet jag direkt att då är hissen ockuperad. Då får jag ta källaringången istället och gå upp där för att slippa den här konversationen. Men, men känner du själv att det här är ett problem eller lider du inte det, av det? Det är jobbigt. Ja, ja. På vilket det, sätt är det jobbigt? För att det här, jag vet inte om det är något som psykiskt men varje gång som jag, liksom, som jag ska in i porten till exempel. Mm. Då kommer det alltid en bil och så stannar den vid min port och så ska den in där. Då blir jag så här vad fan, kom igen alltså. alltså. Det händer liksom 9 av tio gånger att varje gång jag ska in i porten då skulle du stå en jävel där, eller någon ska in också. Ja, mm. äh, men jag tänkte säga vad heter han? Han som ringde här innan. Några innan. Som Stefan? Här med, ja, han pratade om jobb där. Mm, ja, precis Stefan. Äh, ja, precis. När man ska konfrontera chefer och sånt där, liksom, mm. när man är ett gäng och sådär. Men just ett yrke som, som är, jag jobbar i hantverkarbranschen där är väldigt mycket sånt där. Det, det är väldigt mycket knivhugg i ryggen- och eh, sen när man konfronterar dem- då, då har ingenting hänt- eller då, då, då viker de undan. Liksom. Men varför tror du att det är så då? Eh, jag tror det, att de, de har ju så jävla tråkigt hemma. Så jag tror att de går runt och snackar så mycket skit- på arbetstid. Men, men det kan ju, det, det, För mig känns det så här- alla får vara hur fan de vill- men, men det måste vara jobbigt att vara en här, så konflikterad människa- att man... Det, blir, det finns ju en massa så här filmkaraktärer man kan ta efter, men jag tycker chilling och ja men så här, Henrik Schiffert och alla de där, de har ju pekat väldigt mycket på den här mentaliteten. att Man, man är liksom, det här passiva passiva aggressiviteten. Så här, hej, hej! Och sen, den jävla idioten, säger man när personen har gått förbi. Så här, Gud vad jobbigt att ha... så kan jag också tänka, men att liksom leva så hela tiden och aldrig bara kunna så här... och sen på firmafesten en gång om året och spårar man ur och dricker så en kvarting själv och slår den personen på käften för att man har byggt upp så mycket ilska under ett års tid. Ja, oh, får du för den där mackan du tog av mig? Och så bara ja. och det, men, så här. Ja, men vad skulle du då, kr krille, kunna göra för att bli bättre på, om du själv tycker att det är jobbigt, för att jobba bort den här sociala fobin, eller vad ska man kalla det för? Ja, men ibland... Light fobin. Ja, äh, äh, men jag tror det bara att ta 20 re så är det. Det är inte farligt. Eh, ibland har det ju blivit att man stå, går där med någon tunga matkassor, och då kan man inte ta den här källarvägen. Det är jobbigt, liksom. Då, Tänker man, nej men jag tar det här liksom. Hur känns det när du väl tar det då? Ja, men det känns jobbigt. Men sen när man får i rejsen, då blir det så här. Ja, hej, hej, säger man. Och så då var det inte så farligt. Men du är lika lättlurat nästa gång att det kommer bli jättejobbigt. Mm. Så här är det, det är en klassiker nu. Jag tror man får göra, nu har inte alla den möjligheten, men om man har det någon gång så får man åka på någon sån här hitta sig självresa till Asien eller något. Så får man bo på hostel med 20 andra i en sovsal och tvingas liksom, i ja. två månader eller någonting. Ja, varför inte. Tack snälla krille, ha det jättebra. Ja, sak. Okej, tja. Ja, men det är ju fantastiskt när ni ringer in och blottar era hjärtan. Jag, jag kan faktiskt vara väldigt dubbel i det här, just eftersom jag har en pappa som är ganska mycket så, en mamma som är tvärtom. Så blir man en konstig mix och... Vissa dagar, oftast så vill jag ju vara den som nästan provokativt pratar med grannen och stannar liksom, stannar grannen och är så här, hej hur läget, vad kul, ja, jag hörde att ni skulle renovera köket och liksom hålla kvar nästa här stressade personen bara för att tvinga fram den här socialiseringen. Eh, eller så är jag faktiskt som krilla att jag inte har lust att prata med någon men då är det ofta att jag har någon dålig dag och inte vill prata med någon alls. Det händer faktiskt, eller här vill jag ju prata med er men, men utanför det. Eh, men den här svenska konflikträdslan och den svenska sociala förbinen är ju intressant. För att en kompis som mig var i Sydamerika och reste runt en svensk kille, och han berättade att det blev jättekonstig kulturkrocka. För att han är ju uppvuxen med att om, om man går på en buss i Sverige och det är i stort sett tomt, men det sitter sig en eller två personer i bussen, då anses man ju sjuk i huvudet ungefär om man går fram och tar en plats just bredvid den personen när det finns 40 andra lediga säten. Men i Sydamerika, där han var i Colombia eller vad det nu var, där anses det. Oh, väldigt oartigt och väldigt så här, dissande att inte just sätta sig bredvid den här enda personen på bussen och säga hej, hur är läget? Och det där fick han ju bli varsom och fick tänka om så när han kom tillbaka till Sverige så gjorde han ju sådär och folk blev helt vetskrämda. 0200 ringer du till mig, Sissi, denna måndag och pratar om den svenska mentaliteten och vad den nu är för någonting, om det finns någon gemensam folk, folkskäl efter nyheterna, vi hörs alldeles strax. Radio 1. Sissi Berlin. Följande hände mig ganska ofta. Man är ett gäng, det kan vara nära bekanta kompisar. Vi ska gå ut och äta någonstans så där, en söndag. Eh, och det ska stå, stå i grupp, gärna utomhus, där det liksom är lite kallt. Gärna utanför en bankomat när man har tagit ut pengar. För folk enbetsas fortfarande med kontanter. Frågar mig inte varför. Så... Är det alltid en diskussion då som pågår i cirka 20 minuter? Ska vi gå till pizzan eller till tajen? Eller vad nu kan vara. Det är alltid två eller tre alternativ. Och så är det så många som i den här konstellationen som egentligen var för sig kanske inte jag upplever som så konflikträdda, men i grupp blir så där superrädda för att liksom stöta sig med någon. De blir som en enda stor faddergala som Filip och Fredrik en gång refererade till. Och då blir det så här, nej men jag, jag kan ju äta vad som helst. Nej men jag kan också äta vad som helst. Och så blir det så där en loop. Det är ingen som vill ta ett beslut om, okej, okay, eftersom alla då upplever, eller upps, upp, vet det, ger, att de kan äta vad som helst då går vi till tajen och säger äter vi tajmat utan ingen vill riktigt ta det där beslutet, förutom jag eller någon till kanske, det finns ju sådana människor överallt, men jag upplever alltid att jag liksom är den enda som är den har den rollen i gruppen och till slut så blir jag förbannad då, jag har ganska kort um, kort tålamod dålig, kort stubin, dåligt tålamod så då säger jag så här, äh, men då tar vi tajen nu går vi dit nu går vi och så gör vi det och sen så märker jag ofta att människor blir lite sura på mig och tycker att, ja nu skulle Sissi bestämma det ska alltid vara efter hennes villkor ja men är det så jäkla konstigt när ingen annan ens kan bestämma vad de vill äta för någonting ring till mig Sissi i Radio 1 och prata om vad du tycker är typiskt svenskt, det här är ett exempel i mitt liv som jag tycker är väldigt så här, illustrerande för vad som är typiskt svenskt ingen vill ta ett beslut det kan vara stora saker, det kan vara små saker men vi pratar om det här, 0200 11, 12, 13. Vem pratar jag med? Jag rollen... Hallå, hallå? Hej! Hej, kan du sänka radion tror du? För det ligger lite, ja. lite fördröjning där. Det var ju det. Ja. <laughs> vad heter du? Eh, Sissi heter jag. Ja, men vad fint namn. Ja. Vad tycker Sissi? Vad du? Vad tycker du Sissi? Jo, jag tänker ju så här att som du sa att det tar tid liksom att lära känna svenskar eller liksom människor i allmänhet upplever jag att liksom, man lär inte känna varandra när man bara för att man har pratat en halvtimme. Mm. Så, eh, så jag, alltså, jag tycker ju eh, den här liksom, svenska mentaliteten får alldeles för mycket skit. Men du, vad är det du vill försvara då bara så jag förstår? Eh, nej, men just att, liksom, det där, jag tycker ju liksom. Jag, jag, jag tycker det är jobbigt liksom när folk beter sig som om de känner mig när de inte gör det. På vilket sätt då? Eh, ja, men, ja, men det kan vara liksom så här man, eh, liksom hur man uttrycker sig, vad man, liksom, vad man drar för skämt. Vad man liksom... Att man, man tar för givet att man kan säga vad som helst till dig? Ja, lite så. Mm. Men det kan jag tycka absolut. Det finns ju socialt inkompetenta människor. Men tror inte du, om vi ska vara lite så sådär hobbypsykologer här, att det kan ha att göra med CICE att vi blir inte så tränade på. I England, jag brukar chata om det här. I England och USA så har de ju speech på schemat i skolan. Man lär sig retorik. Palme var ju till exempel i USA och lärde sig eh, tala. Och sen måste man kanske vara en begåvning för att bli Olof Palme. Men han fick ju med sig den här retoriska kunna liksom tala för sig och övertyga människor. Tror inte du att den här sociala inkompetensen vi kan uppleva ibland beror på att vi lär oss aldrig riktigt. Eller många lär sig aldrig riktigt hur man ska kommunicera med andra människor. Jo, alltså, visst, jag tror absolut att liksom, anledningen till att jag tycker det är jobbigt att liksom, prata med folk som jag känner att jag inte känner. Liksom, jag vill inte ha äh, med dem att göra liksom, på bussen och sådär. Mm. Jag är van vid att jag inte behöver ha det liksom. Men vad skulle hända om du skulle... Nu kanske inte du har det i behovet, men vi, vi hittar på att du bara skulle få ett ryck. Om du en dag sitter på bussen och så är det en person som du känner igen, som du har åkt buss med varje dag i liksom, ganska länge. Om du bara skulle säga så här, hur är läget med dig då? Skulle du kunna göra det? Det, det skulle jag ju föredra att inte göra. Men vad skulle hända om du gjorde det? Tror du, i dig? Hur skulle det kännas? Jag säger inte att du ska göra det, men jag leker bara lite med tanken. Alltså, jag vet inte. Det, jag, alltså jag, är, jag är väldigt blyg och så här. Så att jag är nog, liksom jag, jag är nog liksom så att jag tycker det är jobbigt. Eh, liksom fortfarande att det är jobbigt med folk som kanske även med svenska standard tycker att de eh, känner mig. Mm. liksom för att, liksom, att prata med någon på bussen skulle ju vara liksom, det undviker jag till varje pris men skulle liksom, du... om det folk jag känner igen och kanske, de kanske tycker egentligen att de känner mig och, ja. jag, jag, för, jag, förstår, jag förstår din tanke och man behöver ju inte jag känner inte heller ett behov av att bli kompis med alla överallt och få någon slags relation men kan du, Cissi, känna dig så här lite hemma? Jag frågade Krille samma sak som hade problem som ringde förut och tyckte att det var jobbigt att möta grannar i trapphuset och sådär. Kan du känna att det hemma dig det här, det som du känner? Nej, det är så, liksom, Eller är det... visst, visst är det liksom för jag, jag, jag gör ju precis den grejen som han, han också berättade om liksom, att om jag mm. ser att det, det går någon så här, tre meter framför mig som jag vet bor i mitt hus eh, liksom, då går jag lite långsammare så att det inte ska komma till samtidigt och så Mm. Uh, liksom. Så att, men ja, liksom det är ju bara visst det ju, tar ju lite längre tid till mig att komma hem gå men liksom, det gör ju ingenting tycker jag. Nej, nej men det förstår jag ju det är ju klart men, men reflekterar du någon gång över om det skulle det kunna vara ett, det kanske är banalt och så här, men skulle det kunna vara ett problem att du ändå känner att du måste begränsa dig för att du är rädd för så här, vad är det värsta som kan hända om grannen springer in i dig och säger hej liksom, eller ni måste säga hej till varandra och kanske fråga hur är läget? Nej, det är väl det som liksom liksom det är väl det som jag känner, det, är liksom, det är inte så himla jobbigt. Liksom. Jag har väldigt många, liksom väldigt många kompisar som som tycker liksom ja ah, men alltså svenska är så himla rädda för varandra och det är så jobbigt som mm. precis, alltså, som tycker precis som du om det där. Och jag brukar alltid känna liksom att nej men vadå? det är ju liksom skönt att man liksom, Får vara för sig själv. Mm. I det här landet. Liksom. För att det brukar jag känna när jag är utomlands. Liksom, att folk ska komma fram och prata med en. Liksom, och det, det är jobbigt. Liksom, jag vill inte prata med dem. Liksom, och det är skönt. Att man liksom inte behöver göra det. För att Men har... får man. Om man vill prata med grann. Så liksom, får man ändå det. Mm. det de, de, liksom, för de flesta är inte... Liksom de flesta ändå, liksom för det är ändå många, jag tror att det är många svenskar som liksom känner att okej okay, jag vågar inte prata med grannen mm. men kanske inte liksom går omvägar för att slippa det. Så. Nej, men det beror lite på hur stor plats man, man låter det ta. Det är ungefär som att ha fobier, alltså alla fobier. Mm. Säg att du är rädd för uh, ormar. Det är en sak om du är i Australien där det är ormar överallt men om du är rädd för att det ska bara dyka upp ormar i toaletter när du sitter och bajsar. Mm. Alltså, det finns ju alltid grader, om man säger, av hur ja. mycket rädslan får styra. Men, men jag tänker så här, Cissi. Um, vad händer när du reser, för du kanske har varit utomlands och sådär. Där är ju folk mycket mer, hej, kommer fram och snacka. Blir du helt panikslagen då, eller...? Ja, ja, inte helt paniska, men det, liksom, men det är ju jobbigt. Mm. Liksom. Och det, visst, det är, ju liksom, det är ju för att jag är uppvuxen i Sverige som jag tycker att det är jobbigt. Mm. Eh, liksom, så det blir ju, liksom, hade jag varit uppvuxen i ett annat land där man pratar med varandra på bussen... Då kanske hade du hade jag haft en helt absolut. Då hade du fått en annan. Men och jag... Och jag, jag... jag ändå, liksom, mm. att det är ändå skönt att vi har den mentaliteten. Alltså, jag skulle inte vilja att det ändrades i Sverige. No. intressant, jag tackar dig för ditt samtal i din ärlighet, jättefint ja. ha det bra Cissi, okej okay. Hej. och nästa, skulle jag ha sagt det ni alla på nu för du har inte säga emot nästa gång om jag träffar dig, vet inte du ser ut i och sig, så kommer jag gå fram och vara jättetärka för, för att stressa nej men det är så här roligt när man går på krogen i Sverige också för att jag har varit med om så himla många gånger och det, nu kanske inte jag liksom jag är inte ful men jag ser inte ut som Megan Fox så det är inte så att alla män bara jag måste ha dig, men jag har pratat med mycket killar och det har varit en väldigt liten del av de männen som jag har börjat prata med spontant. Man har stått bredvid varandra i baren, man har haft någon gemensam kompis ja, men ni fattar, som jag har liksom velat ha någonting med. Gå hem och ligga med eller ens, kanske hångla lite med. Det har bara varit så, här, Åh, vad kul, hej, skål, vad kul, vad gör du? Berätta om dig. Och jag är kanske lite yrkesskadad men jag tycker det är jätteroligt att ställa frågor till folk. Men fan, berätta, vad gillar du för musik? Och då har det hänt, liksom, jag har tappat räkningen. På alla gånger som då den här killen har trott att nu har jag verkligen bokstavligen halva inne. Och sen har vi kanske stått och pratat en kvart. Och sen när han börjar lirka lite. Ja, ah, vad ska Ska du gå hem själv sen? Eller? Och då säger jag så här, nej min sambo är här. Jäklar vad irriterade de blir. så här, ah, Nu har jag kastat bort en kvart på dig här. Ni hade kunnat ragga på någon som faktiskt var som inte var upptagen. Men vad då ser du på alla kvinnor om du är hetero liksom, eller gillar tjejer ser du på alla kvinnor som så här potentiella rag? kan inte du bara prata med, med tjejer, eller killar då mot liksom, andra hållet eh, utan att det behöver vara någonting, ska vi ha ett sånt socialt klimat att vi inte ens kan prata med varandra utan att den andra förväntar sig att det är någon slags ligginvit i vissa miljöer och sen så får man en utskällning för att man inte liksom, hade en lapp där det stod så här: prata inte med mig, jag är inte singel 0200 11 12 13 ringer du till mig Sissi om du vill prata om det här med svensk mentalitet jag kom på nu det finns ju ett, ett svenskt företag tror jag det var som utvecklade och försökte sälja en singel ring för några år sedan man skulle då ha en ring på sig som visade att man var ledig och det är väl praktiskt eller så kan man ju fråga den man pratar med om det nu är det man är ute efter. Du är du singel? Ska det vara så svårt? Fast man vill väl kanske sälja produkter också jag tycker det är urfånigt. 0200 11 12 13 är numret. Ring mig efter pausen. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin Radio 1. Ring till mig och prata om den svenska mentaliteten. Vad du tycker att det är. Vad som är typiskt svenskt som man brukar säga. Och någon skrev precis på Twitter att det är typiskt svenskt att prata om vad som är typiskt svenskt. Amer det är ju som Fredrik Lindström konstaterade om det var eh, världens modernaste land kanske det var. Eh, amerikaner säger väl inte så här This is so American och menar någonting negativt oftast. 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hallå? Hallå? Vad heter du? Ja, Viktor Hej Viktor, vad tänker du? Hey. Nej, alltså det med Precis som du sa att du går fram och pratar med killar mm. Det är ju samma sak om att ta tjejer exempelvis Som kille kan inte gå fram till en tjej på krogen Utan att du ligger ligga med henne det Alltså, vad händer då då om du gör det? Vad sa Jag blir ju inte på tjejer Jag är jag är, jag är, inte, jag är inte bi eller så Jag vet inte, men vad, vad händer då då? Nej, men som kille. Går du fram och pratar med tjej för att vara trevlig, för att du har tråkigt, för att det är en vänsvän eller så. Vidare, då raggar du automatiskt på personen. Hur märker du det då, att hon tänker det? Inte alla kanske, men att det är en generell uppfattning du har? så? Delvis, för att de är väldigt snabba med. Antagligen så börjar de ragga tillbaka direkt, även fast man inte vill någonting. Mm. Och eh, blir jätteglad över att man typ pratar med om och ska börja flytta med henne och så vidare. Eller så exempelvis är hon väldigt avvisande och vill inte, bara, nej men jag vill inte prata med dig verkligen. Mm. just för att, nej men jag vill inget jag jag pojkvän, alltså få den kommentaren bland annat mm. det är skittråkigt för det blir, det blir som en vad ska man säga ja. som en ond spiral att ja, människor mm. kan inte prata med andra och ja. framförallt och kanske ha motsatt kön för att man tänker att nej men nu kommer den personen att tro någonting här ja. eh, vi måste ju kunna prata med varandra och det har man ju hört mm. så här, ja, men hon raggade, han raggade ju på mig bara för att man gick fram och var trevlig exakt och det är där det är så synd. Alltså, men det är ju någonting som är väldigt svenskt. Alltså, då tar du invandrare. Alltså, jag kan gå på krogen... Det var inte länge sedan jag satt med två holländare som var på besök i Sverige. Jag kunde sitta och prata med dem. Men det var ju ingen annan som ville det. Mm. Och det är men... samma sak i alltså, andra kulturer i Sverige. Bara just att, så de vågar i alla fall prata med människor utan att man bara... Nej, men jag vill inte prata med Jag känner inte dig. Nej, men det är ungefär som att man måste... Då, har, har du känt att du har fått göra klart för... Uh, tjejer du gått fram till att säga, Jag är inte intresserad, jag vill bara vara trevlig så. Ja, alltså, verkligen alltså, det, Vissa tjejer fattar ju inte det Alla tjejer tror jag att alla killar vill ligga med Ja Så, <laughs> så här. Jag, jag, jag På krogen tror jag att jag kan välja vilken kille jag vill ha inne Och killarna ska bara ta det mm. Det är ju lite den attityden tjejer har idag För det är liksom killar är inte kräsna nu, nu ska jag återigen vara en tråkig här och peta in, Victor, inte alla tjejer och inte alla killar. Men jag förstår att det är din upplevelse. Inte alla killar, men alltså generellt... Nej, men jag förstår. Det blir som en... Om man har varit med om det tillräckligt många gånger så börjar man ju se något slags mönster hos, hos en del människor. det är ju ett mönster. Och det tror jag faktiskt har med... Det är klart att folk raggar lika mycket på varandra i andra länder men, men det är inte den här... Det är samma sak på dejt. Jag brukar sitta och tjuvlyssna på folk om jag är ute och käkar eller fikar så märker man att det är ett par eller ett, en kille och en tjej eller ja. No, några av samma kön som sitter och, och har en första dejt eller så här, ja. de har kanske träffats på någon dating site och nu ska de liksom ses för första gången. Och det är så jävla stolpigt. Alltså förlåt mig och kära lyssnare och förlåt Victor men det är så här vi har inte jag säger inte att alla är så men många det här svenska liksom det är så stolpigt så här. Jaha, eh, har du varit på Gotland? Mm. Det är fint här. Alltså så här, men herregud fråga vad hon gillar för musik eller bara, säg vad du tycker det här är liksom otroligt infantila så jag kan inte ja. prata bara med varandra. Nu måste jag göra emot dig, jag ska faktiskt på dejt ikväll, meningsen på en internetsida bara för att jag mot... bara för ska jag göra så <här> Nu ska jag göra bara som du vill men äh, du jag låter ju ganska pratig så jag tror inte att det blir ja. några problem för dig jag Tror inte jag heller men är du rädd för att den personen ska vara... Eh, ja, men det, det är du, du har det ju rätt det. Alltså, man har ju träffat människor som är väldigt korta och konciva i sina svar. rent alla. Men hur ska man komma nära en sån människa? Jag vet inte. Men, så här, inte. Då får man ju dra. Ju och, inte. De, de kommer ju aldrig träffa någon ibland. Så ska jag inte säga kategoriskt. Men jag kan känna så här. Om inte du tränar upp din... För social kompetens, tänker jag. Ja. Det är ingenting som vi föds med. Det lär vi oss. Ja, exakt. Ja, men lycka till på daten nu. Ja, du samma. ja jag har, ingen, jag, har en, ja. jag har en jag har en gammal dejt. vi känner väl nu så det, det, det visar det, det är på det torra tack snälla Viktor ha det bra lycka till ha det bra hejdå då. hejdå eh, ja nej jag ska inte såklart säga att de här, min generalisering av typiska svenskar som inte kan prata aldrig kommer träffa någon men, man, man hör ju ganska mycket människor så att ah, jag träffar aldrig någon kvinno, jag träffar aldrig någon män Jag är så ensam Ja, du kanske får jobba lite på din skärm Du kanske får gå en skärmkurs håller på att säga Men du kanske kanske kanske, kanske, kanske, kanske Får jobba upp din sociala kompetens Lite grann Folk kan inte läsa dina tankar Och du kan inte vara sådär konflikträdd Om du ska leva liksom i ett förhållande eh, Tycker jag i alla fall 0200 11 12 13 Halli, hallå, vem pratar jag med? Du pratar med Jörgen Hej Jörgen, vad tycker du? Hej jag tycker det är för mycket konsensus här i, i Sverige. Hur menar du då? Alltså, man ska vara överens om allting. Man måste ju förstå att någon måste ju bestämma i slutändan. Jag känner igen... Var det du som ringde och sa det här med att det är så knöligt när folk inte kan bestämma sig någon gång? Det var inte jag. Nej, det låter som... Det du var som lik, Ja, men du var lik i rösten. Men du håller i alla fall med om det? Det här med, om vi kan ta ett väldigt vardagligt exempel, att... Om man är i ett gäng på jobbet som ska gå och äta lunch så blir det nästan alltid diskussion om vad man ska äta så vill ingen ta ett beslut. Absolut, det håller jag helt förut med Har du fler exempel på såna här konsensus-situationer som du tycker? Nej, men när man är på jobbet det ska bestämmas allihopa ska bestämmas, så att det ska bli bra och allt det där. Det går fet bort. Du tycker den här vi är, vi är ju väldigt demokratiska i Sverige kan det gå överstyr att om alla ska ha en röst så så blir det liksom inget? Absolut. Alla kanske inte ska ha en röst heller. Även om de förtjänar det från början. Ja, ah, du tänker så. Men tycker du att det ska vara lite mer hierarkiskt då? Att det ska finnas absolut. mer tydliga ledare? Ja, det tycker jag. Titta hur det funkar i kök och teatervärlden och allting. Det, det finns en chef som styr det. Och på båtar också. Mm. Det och finns en kapten. En <laughs> ja, men, ja, absolut. Det blir, annars blir det ansvarslöst. Om alla ska bestämma så kommer ingen att ta ansvar. Och då går det åt helvete. Det låter väldigt klokt. Eh, vad brukar du göra? För du låter ju som att du har ganska lätt att bestämma. Blir du anklagad okay. som jag för att vara för dominant? Eller hur? Vad händer med dig? Nej, utan i mitt yrke så går du ut på att peka med alla händer Annars funkar det inte. Okej, okay, men om man tar utanför jobbet då? I vanliga sociala situationer? Ja, då kan jag väl vara lite mjälkig med, med min dam och allt sånt här. Men det det får man ju hacka också det hacka Men, men du är, har du liksom medvetet anpassat dig Eller är du lite olika personer på jobbet och... Ja jo, men det är klart man är Man har ju olika roller här i livet så Ja det, jo, det är, klart. Det är klart Men jag håller rätt om det här konsensusprylan ja. Tack snälla Jörgen Lägg med det säger vi. Ja med det, ha det bra Hej. Hej. Ja måste vi vara överens om allting Jag tror alla vi som har firat jul Många svenska firar jul, de flesta med, ja nu är ju liksom den här moderna familjen ganska spännande det är alltid någon så här stiv plast hit och dit någon ingift man ska vara sin mammas nya man eller sin pojkväns, pappas sambos kusin och så blir det så där människor som man inte har träffat för så ska man komma överens om julliksom traditioner och min upplevelse är att väldigt många av vad man har hört också har i de här sociala samspelen- det blir så mycket så här tassa, tassa på tå och sen framåt, det blir lite tomten i fart hela alla barnen, sen framåt kvällen när barnen har gått till lagt sig och så här, eller kanske fortfarande är vakna så utbryter det här stora släktbråket för då ska man vädra allting som har legat och puttrat i så här två års tid. Hade vi tagit upp saker i tid i det här landet lite mer så kanske inte saker hade exploderat och... Ja, men den här tystaste killen som aldrig vågar liksom komma i clinch med någon han behöver inte gå ut och slå ner någon och knäcka någons näsben när han är full och knappt kommer ihåg det för att han har gått och burit på så mycket ilska i liksom tio års tid om man ska ta ett extremt exempel. Ring till mig och prata om vad som är för dig typiskt svenskt. Och nu har vi pratat ganska mycket om negativa saker. Positiva saker kan ju också vara bra som jag sa tidigare det här med att vi, är, vi har en stark integritet i Sverige som jag uppskattar. Och att vi är ganska lojala när man väl lär känna oss den svenska. Inte alla, men någon slags svensk folksjälspryl och sådär. 0200 11 12 13 ringer du efter eh, pausen. Radio ett. Sissi Det är måndag. Du lyssnar på CC Valin i Radio 1. 101,9 radio1.se eller som jag tycker är bäst, mobilappen som du kan ladda ner helt gratis som heter Radio 1. Så kan du lyssna var du än är. Vi pratar idag, jag och du som lyssnar, om vad som är den stora 10 000-kronorsfrågan. Vad som är typiskt svenskt. Vi diskuterar ofta det här, den svenska mentaliteten, hur den påverkar oss. Fredrik Lindström har gjort prisbelönta tv-program där han reser runt i Sverige och, och kollar läget... Vi försöker hitta det här svaret på varför vi är som vi är i Sverige. För det är ju en ganska, om man frågar mig så är det en väldigt tvetydig signal som sänds ut. Å ena sidan så tycker jag att svensken, inte alla, jag pratar om en generell mentalitet, men jag alltså sa att svensken generellt då blivit mer narcissistisk och mer amerikaniserad. Att man liksom ska vara väldigt jagfixerad. Folk blir. Ja, men jag tycker en sak som jag upplever som är ganska spännande det är går hem till folk ganska ofta. Kompisar kompisar hänger med på middagar där jag inte känner någon och säger Förvånansvärt många har bilder på sig själva hemma nu för tiden. Ja men ni vet när man kommer in i hallen så hänger det liksom så svartvita, gigantiska inramade foton på, inte så här bröllopsfoto utan bara så här snygga bilder som de här paret eller vad det nu är har liksom tagit hos en proffsfotograf Att man gärna exponerar sig själv på ett sätt som är ganska befriande det kan ju tyckas vara självdistanslöst. men vi har ju vuxit upp i en kultur i Sverige under många århundraden som är så här, du ska inte tro att du är något. Eller framförallt kanske liksom 1900, ja, efter krigstiden så var det väldigt mycket så här, du ska inte tro att du är något, väldigt mycket jantelag. Och nu tycker jag att det har luckrats upp samtidigt som att det är väldigt tufft idag i Sverige att gå utanför normen. Att vara radhusbögen. Alltså är du bög i många svenska, eller inte bara småstäder, så måste du ju vara liksom... Folk förväntar sig att du ska leva upp till bilden av den här slagerbögen, men du kan inte vara liksom, jobba på i gruvan bögen som bryter emot eh, normen och förväntningen. Utan, och Det är kanske inte är typiskt svenskt, det är väl väldigt mänskligt. Men förstår ni vad jag menar? Dubbeltydigheten i att Å ena sidan så ska vi vara ganska narcissistiska Å andra sidan så får vi väldigt mycket skit om vi är det För jantelagen är fortfarande så stark Och det finns ju inte ens en översättning Jantelagen, det är så här: Jag var på en middag i USA faktiskt för Innan jul När jag var i New York Och då var det en person som frågade mig Men can't you explain, I've heard about this jantelagen Och bara, hur fan ska jag förklara det You know when people like um, They don't let you be what you are Uh, kind of, <laughs> försökte jag förklara Ring in till mig Sissi Valin i Radio 1 denna måndag Och prata om vad du tycker är typiskt svenskt Hallå Hallå Tjena Janne Hej Janne, hur hey. mår du? Idag utmärkt. Vad härligt. Vad tycker ja. du för du är, vi vet ju nu att du är avtalspensionär, Det har du ja, lärt ja, mig. Just det. Ja, så du är lite lite, lite äldre. Vad har ja, du typiskt svenskt speciellt hos de uh, lite äldre kanske? Yngre kanske mer öppen det är att man inte talar om sin lön förutom kommunalanställda anställdar för du offentligt va? men som privatanställd så tycker jag liksom folk är jävligt häbben när det gäller löner. Alltså, det har jag upplevt under hela min arbetskarriär att man inte talar om vad man har i lön till sina arbetskompisar och inte till vanliga kompisar heller, va? Men för det är så här klassiskt. Man frågar sig, vad, vad tjänar du ut då? Jag klarar mig, oh. säger folk då. Ja, ja det går runt. <laughs> men varför tror du att man... För jag kan förstå ja, jag om man är liksom är miljardär klassisk... så kan det vara känsligt så, men... Den klassiska grejen som du har tagit upp förut är den här Man är rädd att folk en sjuk Men om man, man har liksom ett ganska... För jag kan känna så här... När jag tjänade det skitdåligt och var halvt arbetslös och till och med fått socialbidrag och så här, då hade jag inga problem att berätta det. Nej, jag Nej. har skitdålig ekonomi Nej, och när jag har bra det... ekonomi så berättar jag gärna det också. Jag tycker det är så här... det, det kan vara lättare va? Men tjänar man och man tror att man tjänar mer än sin kompis eller ja, att man har hyfsat bra lön, man upplever det. Va? Så mm. Att man drar sig för att tala om det. Speciellt på en arbetsplats. För då är man rädd att arbetskomprisen går inte till chefen och börjar bråka och tjafla den och den har så i så mycket och jag har bara mm. det. Och, och allt det där. Så jag tror mycket därför. Sen en annan så är det klassiker det är ju patriotismen på mindre orter. Patriotismen, hur menar du då? Jo, alltså du blir inte accepterad. Och du träffar en kille som är från en mindre ort. Vi säger typ vi säger någon eller egentligen, vad som Kramfors här. kan vi säga. Ja. Och då släpps du inte in på en gång allvar. Det tar massor med ord innan du blir riktig. Ja, riktig. du ska bli så du ska vara riktig dalmas. Du får inte ja. vara så inflyttad. Nej, du kan Nej. ingenting och du vet ingenting. Speciellt kan ingenting. Nej. Du kan inte stripa en björn med händerna som har landat karar i Kramforskant. Ja, det, det är också lite när <laughs> svenskt. Att, ja, ja, du kommer därifrån, men här kan vi... Väx men så tror jag att det är i många delar av världen. Men jag förstår vad du menar. Det finns ju en... Jag tänker också så här... Jag har, har någon dröm om att jag ska bila genom USA, du vet, New York till LA. Och då åker man ju genom de här små bybonhålorna bon, i Texas och allt det där. Och där har jag en slags bild av att där kommer de vara så här Who are you folks? Du vet, om man kommer in på den här dinen och det sitter någon tandlös redneck och tittar på en. Men så är det väl säkert i hela världen att det finns en skepsis, eller jag vet inte. Nej, men de som flyttar inte till Stockholm inte fanns en, eller något sånt där? Alltså, jag upplever inte att det är någon patriotism hos Stockholm, men det är väl att man bor i en anonym stad liksom. Det är så mycket uppblandat kanske. Fast när du säger Janne Nu, nu är inte jag, kan inte jag jämföra med hela världen Men i Polen då, som jag har jämför med Där är det ju små byar Och de är ju bara så här glada om man kommer och hälsar på i deras by Och bjuder in den och smakar på någon konstig gryta De har gjort av öppen eld och så här. Ja, men, <laughs> Förlåt, de har ju spis fortfarande Eller nu i Polen Men du förstår vad jag menar att det finns en annan, Sen har ju inte flyttat dit men om man är gäst och kommer och hälsa på det är ju inte det här eh, liksom trångsynt att titta bakom gardiner utan det är så här, hej hej kom hit, här håller vi på en get och så får man vara med liksom så, att, eh, ja, så, så är, det är det kanske skillnad det är annorlunda men om man om man liksom åker dit på samma ställe flera gånger att man är ihop med någon som är från det här stället har du själv varit, det låter som att du har en egen erfarenhet yes blev du aldrig accepterad i vad nu var Jo. Visst, i Dalarna. I Dalarna. Till slut så fick du lära dig prata dalmål. Ja, alltså de pratade i sina där de tog ju inte hänsyn till mig att jag kanske inte alltid förstod vad de sa. Man. Nej, jag fattar. Det skedde de ju. Jag har också och, varit ihop i en dalmast, det var inte lätt. De är väldigt patriotiska i Dalarna ja, kan jag säga. liksom det här... Uh, ja, skulle du göra någonting? Nej, du ska göra så här, du ska hålla så här, du ska göra så... här. Amen. Hej, och hördu, jag har gjort det några gånger förut. de vill gärna rättavisa hela tiden och uh... nu generaliserar vi fritt här men det är ja, okej. Okay. Janne, jag, jag tackar är... dig. Jag förstår att det här med löva intressant är på mindre orter och så här. Ja. ja, det är typiskt svenskt. Ha det bra. Hej. Hej. 0200 11 12 13. Hallå. Inte... Vem pratar jag med? Hej ja, Risto. Hej Risto, du får sänka ja, nu har du sänkt. Vad ja, tycker du? Vi pratar om säger. Du sa tidigare i programmet att säger så pratar fast de är upptagna. Mm. De låtsas att de inte är... Mm -hmm. Tycker du att det är typiskt svenskt? Ja, det är inte bra. Ja, du menar vadå? Du kan inte prata med en kvinna utan att ha liksom, en baktanke. Du kan inte bara prata för att det är trevligt. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej. No time to waste. Bara hem och nolla nolla Okej, okay, du får ha en bra, Risto. Jag förstod din poäng. <laughs> Hej då, du lyssnar på radiet. Hallå där? Mm. Nej, det lägg inte på, snälla. Hallå? Vem har jag där? Nu har du Jocke Hej, Jocke. Vad tänker Jocke? Jag tänker så här, typisk svensk det, det, det tror jag måste vara det här själv. Allting som man säger är typiskt, alltid svenskt alltid, alltid ska vara negativt. Men då, då tänker jag, då, då lägger jag på dina axlar här nu och lyfter någonting positivt. Någonting positivt? Uh, du får okay. inte säga den svenska sommaren för det, det är bara klyschigt och det gills inte. Det måste, det måste vara ett, en egenskap eller ett beteende. Jag inte, alltså... Du tänkte säga den svenska sommaren, eller hur? Nej. Nej, jag ska bara. Jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte faktiskt inte dansa... alls. Eh, positivt uttaget i den här frågan på, eller vad som är typiskt svensk. Du tänkte just på det att det är alltid det som ska sägas att det alltid är, är något dåligt. Då typiskt svensk, det är alltid, alltid något negativ egenskap. Ja. Jag tänkte just på det som han springde för in förut. Att man pratar ofta så att, ah, nej, men i andra länder så är det, det är så jävla gemütligt och det är så trevligt och folk pratar med varandra. Och så där. Mm. Och det är klart det är så, men åker man på semester jag menar man är en annan person och man är på Man är på andra ställen, man träffar mycket andra turister också. Och det här med till, bara till exempel, han kille som ringde, att han ha träffade där som var så trevlig Ja, just det. Mm. Jag, jag, jag reser väldigt mycket, jag är ute i alla fall minst två gånger per år. Mm. Ute, någonstans. Och jag upplever inte det här som, som många sa, alltså, att utanför Sveriges sätter sätta sig bredvid någon på bussen och börja prata. Men det händer liksom inte. Jag var faktiskt i Holland eh, nu i, i för en vecka sedan. Och det, var precis, jag tänkte, det roligt var att jag tänkte precis på det här som ni pratade om i programmet idag, mm. det här med att eh, man, man, man går fram och sätter sig vid någon annan person som liksom, faktiskt ledig i seten. men det, det får gör de inte, de sitter precis som vi gjorde, satt de, de tar upp två seten. här så att de så nära gången som möjligt, mm. att ingen bara kan sätta sig utan de måste verkligen fråga, mm. och så spelar dummen liksom, någon tar, ursäkta, är det ledigt här, ah, oj, oj, oj, och ah, så flyttar de flytta sig lite. Mm. Men det är ju så när man är ute med alltså ett semester så är det klart att man träffar två folk och man pratar på något annat sätt. Och det, det så upplever många... Om du pratar med en turist som är här och trista i Sverige, mm. kommer de säga precis samma sak. att Ja trevlig, men det är, är intressant, något. för det säger de alltid. Och det upplever ju inte vi svenskar. Vi säger nej, vadå? Det är de aldrig mot mig. <laughs> Eller aldrig, men det är kanske är att vi anstränger oss lite när turister kommer hit och är så här jätte... Det ska vara liksom äh, så här, inga från Sweden för hela slanten, och sen är man ju inte sån mot sina egna på något vis. Ja, men det kanske är roligt. Om man träffar någon som är från äh, Ryssland och så börjar de prata med en om man tycker inte intressant, där måste man höra mer om. Jag tror att svenskar är väldigt kåtar på att prata engelska, tror jag. Jag tror att vi går igång på, alltså inte rent sexuellt kanske, men vi gillar så här att få prata engelska. Tror du inte det? Ja, att vi såhär, nu, nu jäklar och så vill vi gärna liksom prata lite så här kalanka engelska när vi är i fulla och så är vi jätteöppna. Men vi är ju inte sådär mot varandra på samma sätt tror jag. Det är bara min teori. Men... Ja, men sen när man är ute och turister också på något sätt. Jag menar, du kan ju turista inom Sverige också. Ja. Och ofta så hamnar man, åker man till något land eller till en annan stad så hamnar oftast där det är väldigt kommersiellt. Alltså, jag vet ju själv om man åker utlands första gången till en stad vad hamnar de så Ja, det är i de här rene Napa ja, 92. Jäklar vilket nej, drag det var. Man, om man åker till, till London så då hamnar man på en klubb där det är mycket turister. Mm. Alla andra turister kanske också tycker att det är lika enkelt riktigt det. Och de flesta man träffar då på den här krogen eller klubben. Någon kanske, Någon kanske är turista själva. Någon kanske skotter liksom på semester i London. Men det, det, De jag, jag i London håller med, med dig. Så är du mycket lättare att prata med alla andra för det, det är typ så man gör. Fast, tror, mm. Det är inte hela hela men, men jag ska jag ska ju ändå säga emot det lite för att jag gillar ju att åka till ställen och inte hamna i turistfällorna. Jag går ju till dem också men jag gillar så att du vet att se hur vanliga människor som bor där har det och liksom få en del av den kulturen. Jag åker inte till Grekland och äter liksom svenska köttbullar utan jag åker till Grekland för att checka grekisk mat annars kan jag lika gärna ha till Ikea. Liksom. Men då, då iakttar jag hur till exempel britter är mot andra britter och titta bara och det är en helt annan grej. Jag skiter i hur de är mot mig eller det är också trevligt om de är trevliga, men hur de är och de är mycket mer så här oh you darling love och de säger fina saker till varandra och sen kanske det är bara ett tomt prat, men de har en helt annan öppenhet mot varandra än vad vi svenskar tycker jag generellt har. Det står ju så här kassan på på Coop i Sverige eller på ICA, det är ju ingen som säger ett smack till varandra. Man, man, man gruffar ju bara lite om, om någon ber en liksom flytta sig lite eller fråga någonting. Och kassörskan säger ju knappt hej. Eller personen i kassan. Där är det verkligen så här Hello, how are you? I'm fine. Det är en helt annan artighetskultur. Ja, precis. Det är, bara ett, det är bara ett sätt att prata på. Jag menar, de, de, de, de säger alltid i USA till exempel när du pratar med, hi, how, how are you? För att de skit enkelt, är viktigt. Jo, det är väl ja. det, det, det jag upplevde när jag var i USA Där här med att de säger, ah darling och det är, oh, darling, or the, oh, oh I love you, I adore you blablabla, men det är, de, de, de snackar skit. Alltså det, Men det tror bara... inte att det är skit i att de skit? Det kan ju vara en ganska billig bekräftelse. Det är ungefär som att säga äta socker. Man blir glad och lite sissig för stunden. Så här, Åh, vad glad jag blev att den här personen jo. sa något gulligt. Jo. Att man bjuder på det ändå. Fast man kanske inte liksom, menar det till hundra procent. Det finns ju vissa personer som har träffats på sig. Som som, som, det tar verkligen på när man säger något positivt. Och man blir glad. Liksom. Men jag tycker överlag när jag att träffa folk från USA och så, där, så är det, det känns falskt. Bara... Okay, så du föredrar hellre att man är ärlig och lite mer tyst och tillbakadragen än att man håller på och öser? Nej, kanske inte tillbakadragen. Det uppskattar jag kanske inte så. Nej, men inte men att man är lite mer sparsam då med stora ord. Jag gillar inte att folk säger att de gillar det om de inte gör det, förstår du? Nej, jag förstår. Ja, jag håller med det där. Ja, det var hilarious. I men det fick du inte alls. Det där var ju inte det, var det var kanske. Det är bättre att Sverige var så här. Japp. Yep. Det var det var väl okej. Ja, men jag gillar att inte vad jag har för. Jag, jag förstår folk. dig. Jag håller med ja, jag dig. det här är saker de inte mener, mm. det, det liksom. Jag håller med dig till viss del. Ja. Men ändå så tycker jag, jag är lite jag är narcissistisk, har någon sån narcissistisk personlig störning eller något. Så jag gillar ju att åka till USA och bli så här bekräftad. Sen skit jag om de menar eller inte. Men jag förstår vad du menar. Tack. Ja. Om man ska ha varaktiga relationer med folk så vill man ju att det ska finnas en ärlighet såklart. Ja. Tack snälla. Ha det bra. Tack tillsammans. Hej. Hej då. Du lyssnar på Radio 1, vi tar en paus sen är jag, sist tillbaka och pratar om den svenska mentaliteten. Och det var ju som en inringare sa här nyss att det är väldigt typiskt att man pratar nästan aldrig om vad som är bra när man pratar om vad som är typiskt svenskt. Utan det är mycket gnäll på jantelagen det är mycket gnäll på social inkompetens och så. Här. Är vi egentligen många av oss missnöjda Ja, det kanske vi är då. Men varför gör vi ingenting åt det? Vi har ju en väldigt stor makt att tillsammans bryta jantelagen. Men ändå tycker jag att när någon försöker göra det så blir man hånad och skrattad åt och sådär. 0200 11 12 13. Ringer du efter pausen? Radio 1. Sissi Wallin. Välkommen tillbaka, eller välkommen som nylycknare till mig, Sissi Wallin, här i Radio 1 denna måndag. Och vi pratar om denna ständigt hetapotatis som jag tror många av oss blir påminna om dagligen. Nämligen den svenska så kallade mentaliteten. Vad som då anses vara typiskt svenskt. Det känns som att alla människor som är såväl födda här som de som är invandrat till Sverige har en åsikt om vad som är då typiskt svenskt. Man kanske är en del av det själv i allra högsta grad. Man kanske är den där konflikträdda personen som alltid tycker att det är jobbigt när folk tycker olika eller som nitiskt vill splitta på notan eller tycker att man ska kräva Träva tillbaka fem spänn som någon är skyldig än. Men man gnäller ändå på det. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om det här med mig. Sissi i Radio 1. Vem pratar jag med? Ingen där uppenbarligen. Hallå, hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Lars. Hej Lars, hur är läget? Det är bara bra, tack. Vad tänker du? Jag tänker så här att... Jag tror anledningen till att vi är olika då... Om man säger etniska svenskar mot kanske övriga då... Uh, att det har att göra med liksom, den trygghet vi har i, i, liksom, i vårt um, samhälle idag. Så att säga. Vi, vi, uh, sen någon generation tillbaka då, så har vi liksom haft, ja, vi är inte så beroende av familjen och uh, av släkt. Och så att man kan bara gå li lite söderut, man kommer till Frankrike eller Italien mm. framförallt. Då, då spelar det väldigt stor roll och, och, det, och möter man nya människor så har man liksom ett behov av att uh, känna om, det, om, man att, om man skulle leva i, i en, en ett land där det finns mer, mer otrygghet och mer våld och sånt där. Va? Som, att, och då är det ju viktigt att man bondar. Liksom, att, att mm. det väldigt, du förstår du vad jag menar? En, en logisk förklaring till att det gäller att ta reda på. Och det gäller att visa att man är kompis. Att man, I annat fall kanske man är ovän ungefär. Va? Att det, mm. att, att vi är så vana med att, att vi klarar oss själva. Vi kan be morsan och farsan och och ta studielån. och Du vet, hela den vägen att man, att man liksom att uh, man inte är beroende av andra och, vi, och det är en ganska skön känsla på sätt och vis men så finns det ju baksidan också då att, uh, att man kan bli för oberoende och liksom tappa bort det här med, med ja till exempel med, med generationer och liksom att, uh, man, mm. att många äldre kanske inte känner sig behövda längre och så det, det är en svår avvägning. Men jag känner att jag är väldigt svensk. Och jag tycker liksom att det är väldigt skönt att inte behöva... Liksom, när det är bröllop så behöver man ta 4 000 personer på, på festen. eller Om eh... ja, man tittar på syrianska bröllop. Det är många syrianska bröllop i, i till exempel Södertälje. Där är det ju så här... Nu kanske jag är fördomsfull, men det känns som att alla syrianer som bor liksom i fem mils radie är där. Även om man inte känner dem så får de komma liksom för att de är syrianer. I mina ögon är det en förbannelse. Jag tycker det verkar jättekul, men det kanske kan bli jobbigt också. Jag vet inte. Ja, och det finns inget val. Va? Det är som är grejen. Nej. Att, att, jag menar, och då också en del av de problemen som finns. Om man säger så här, det, alltså, det är två sidor av alla mynt. Va? Det finns bra sidor liksom med det här med att man liksom har familjen och man, man, man tar som Italien man liksom, att det finns en trygghet men sen finns det också mm. liksom, baksidan då, där, att förväntningarna och, och fånget då, som man inte kommer ifrån va? Jag tycker det låter som en jätte, jättebra analys, jag har inte tänkt så här så att det, det var otroligt intressant att höra och jag tror det ligger mycket i det du säger att desto mer jag tror Fredrik Lindström var inne på det i sina program nu var det ju några år sedan de gick, men desto mer förspänt vi har det och mindre beroende vi behöver bli av varann desto mer kan ju också som du säger klyftan växa mellan att jag tänker på alla stackars, jag tror jag har hört den och jag själv har själv varit en av dem. Historien massa gånger: Att man har far- och morföräldrar som är gamla och kanske ligger på dödsbädden. Och först när de ligger på dödsbädden, då får man någon slags panik över att man aldrig hälsar på dem. Ja, jo, Förstår det, vad jag vad ja, jag menar? I många andra kulturer så umgås man ju med de gamla i släkten hela tiden. Ja, precis. Och just den här balansgången, det är ju som allting i livet, det är ju liksom en balansgång. Va? Man kan ju, det är som laster och det är gott att dricka sprit men det är farligt att dricka för mycket. Va? Och det, hur hittar man den här balansen då? Mm. Mellan liksom att umgås med att känna att man är en del av en familj och, en, och ändå känna den man Eller att man slår sig ner på tåget och tunnelbanorna, att man sitter snett emot någon, att man inte behöver prata med någon. Och, att, och det känner jag som en, en vilket är bra, alltså, att det är en otrolig, att man, man kan sitta, två vuxna personer kan sitta va? utan att känna sig hotade av, av att inte liksom eh, ha mm. någonting tillsammans va? Att det är en, en slags lyx också va? Mm. Ja, jag håller med men det får inte slå över det som jag kan känna att det är nu är att när man faktiskt vill vara trevlig det kanske är kanske konstigt att börja prata om så. här. jaha vad gillar du för eh, eh, alltså beställa någon ganska privat fråga till någon, det är ju konstigt men att bara ta någon slags kontakt och säga hej, hälsa på på någon eh, redan där tycker jag man kan få ganska konstiga reaktioner i Sverige, om du hälsar på någon på, du kan ju hälsa på ett formellt sätt sen kan du hälsa på ett ganska så här. Lite mer mm. personligt sett. Jag tycker, jag, jag tycker att vi... Alltså, vi, har, vi pratade tidigare om det här. Liksom, att, att vi liksom är dåliga på... Jag, jag tycker ändå att... Som vi, med kassan på ICA... Att vi, man brukar ju säga hej. Och de brukar säga hej tillbaka och sträva. Jag vet, jag är mycket i Danmark då, på sommaren. och åker över sundet mm. där. Och, där säger liksom kassörskarna aldrig hej. Va? Och de där är de på ännu dem, mer... Och, ja. om, om jag säger hej till dem så bara... Va? Ungefär, ja, liksom. Och det tycker jag, det känns så liksom tråkigt. Va? För då sitter de där. Mm. Liksom, men, men å andra sidan, jag menar... Um, uh, ja, det, det tycker jag är tråkigt. Jag, tycker jag, inte, jag brukar alltid stänga om mobiltelefonen när jag står i, <laughs> i kastan. För man visar ändå respekt. Det är en annan person som man liksom interagera med va? Ja mm, men det är också så här, man blir. Jag kan, jag kan känna det beror lite på vad man ska köpa om man bara ska betala lite mjölk och ha ett viktigt samtal i örat då kanske man inte typ måste lägga på för att köpa en lite kan man säga så. Här, ursäkta mig och så kan man bara säga tack så mycket och lämna pengar och så men eh, ja jag förstår vad du menar och det, ja. Ja. då har man ju någonting med den personen liksom sådär va? Men, men om man sitter på, på tunnelbanan eller men, men eh, vad var det mer jag tänkte på då? Jo, men det här till exempel om man är på någon fest och vill alla ha te och så är man sista man kvar. Vad vill du ha? Ja, men jag tar också lite te då. Tyckte man... Alltså... Det perspektivet perspektivet. Att du egentligen vill ha kaffe men du vill inte vara krånglig. Jo, nej, Man kanske inte vet vad man vill. Va? Men, men det blir liksom så liksom: man tar med i beräkningen att ja, då ska man göra kaffe bara för mig. Liksom, va? Men jag, vet vad? jag har blivit sån. För jag tycker det är så roligt att den här tassar på tofen. Jag, jag tänker hur jag själv är. Om jag har gäster hemma då är jag ju beredd på att vissa gillar te och vissa gillar kaffe. Och då är det så här ändå så känner sig den som vill ha kaffe lite så här ah, ja men jag kan väl ta en kopp om du ska ha en. Och därför ja, precis, har jag börjat bli ja. så när jag går på festet så här om alla andra säger te säger jag ah, ja men jag vill gärna ha lite kaffe bara för att, att vara lite så provocerande. Ja, precis. Det är och det blir bli aldrig inte att den personen blir så här ja ah, vad jobbig du skulle vara utan det är ofta så absolut. Men att vi är så ja. rädda liksom för att ens äh, ja nej men jag tyckte det här med äldre du sa var intressant och det jag vill jag gärna hålla fast lite vid och be andra mm. ringa om sen att det blir ju kanske för mycket i Polen då som jag brukar jämföra med, där bygger man ofta en extra våning på huset, för de har ju ingen sån här äldrevård som är särskilt bra, de har ju inte ett bra skattesystem överhuvudtaget. Men där bygger man ofta en extra våning för att ens mamma eller pappa då när de blir gamla ska kunna bo där. Och så ska man ta hand om dem, eh, så tills de dör. Men i Sverige så känns det ju inte så jävla lockande att bo med sin svärmor eller sina föräldrar så. Längre. Vi gjorde ju det förr för länge sedan. Men nu, det blir lite extrem åt andra hållet att vi knappt nästan träffar våra äldre. De sitter ensamma på olika institutioner och så ja, kommer man dit en är gång i är halvåret. Det, det, det, liksom. de, de, de, många är ju ganska nöjda om att kasta ut barnen också. Men de är likadana. Nu har vi kommit så långt. I, så att så Jag vet... Eh, eh, jag vet många som är äldre som tycker det är skönt liksom att vara själva. Men... Jo, jo, men jag tänker jag menar de som faktiskt känner sig, här: de som sitter på hem och på institutioner och fortfarande är ja, ja. pigga i huvudet men kanske inte kan bo själva och så som ja. känner sig jätteensamma för att det kom, de, de där barnen och barnbarnen och allting i släkten kommer inte att hälsa på för de, de har inte tid. De värdesätter inte att hälsa på sin gamla mormor eller farfar eller vad det nu är. Är förutom kanske en gång i månaden och då är det så här en kvart man kommer dit med någon paradisask. Liksom. Och det, det, vi har, det blir ju ett andra hållet att det blir en, en för stor distans kan jag känna. Ja, det är ju risken. Det är ju som är svåra med balansgången. Vad är lagom va? Men, men eh, åtminstone om man har den svenska modellen så har man valet va? Alltså... Ja, valet är viktigt. Det tycker jag är en poäng. Det blir inget tvång så. Nej, Nej. I många andra kulturer så kanske det är mycket tvång. Att nu ska du ha din gamla mamma och pappa boendes här. Behövervåningen av huset. Du har inget val. Fast man inte vill det så ska man det. och Så ska de lägga sig i hur man ska göra och sådär. Det slipper vi ju i Sverige. Ja, Precis. Jag tackar dig för ditt samtal, ha det ja, jättebra Tack, tack tillsammans, Hejdå. hej då Vi tar nyheter, du lyssnar på Radio 1 Ring mig Sissi, vi har en 25 minuter kvar Ungefär efter pausen Och prata mer om den svenska mentaliteten och Vad är den egentligen, vad är för dig Typiskt svenskt Och det blir ju ganska ofta fokus på det negativa Finns det även positiva saker som enligt dig är typiskt svenskt 0200 11 12 13 Ringer du Radio 1 Sissi Wallin Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1. Det är måndag, kära lyssnare, och vi pratar en liten stund till om vad som är enligt dig och mig typiskt svenskt. Man hör ju ofta det som ett skällsord. Ja, men det där är så typiskt svenskt. Vad är egentligen det? Jag har givit ett antal exempel här idag. Det var det här med som jag stör mig mest på. Den här kroniska nästan rädslan verkar det vara för att stöta sig med andra. Det kan vara också uttrycka sig genom konflikt inte bara konflikter, utan även beslut man är, man är rädd för att ta beslut det här mjäkiga eh, beslutfattnings eh, vad heter det på svenska för hjärnsläpp när man, man inte kan ta ett beslut det får hjälpa mig, nu fick jag det heter när man är velig helt enkelt kanske man säger eh, och inte kan men så här, överlåter beslut i andra människors händer om ni förstår vad jag menar eh, ja, jag vill inte ta det här beslutet det är så jobbigt för mig att känna att jag tar ett litet beslut om vi ska äta pizza eller thai till lunch så att jag låter någon annan ta det men sen blir jag ändå lite martyrisk över att jag inte fick bestämma, Det är ju en klassiker eh, eller det här superklassiska att vi inte pratar med främlingar alls och jag Hela programmet idag inledde jag med att berätta om när jag åkte tåg i morse från Hudiksvall i Stockholm. Och, för jag var där uppe i helgen och då så sitter det en kvinna. Vi har bokat två biljetter men så har vi inte fått platser bredvid varann. Utan jag hade fått en plats bredvid, bakom min pojkvän. Och då frågar jag den här kvinnan trevligt. Ursäkta mig, skulle inte du kunna byta bara och sätta dig bakom så kan vi sitta bredvid varann. Och istället för att säga såhär, absolut, visst, så blir det liksom såhär, suck och stön och mutter såhär. Ja, det går väl bra. Och så reser de på sig och jag har lust att skrika, din djävla surkäring, Men det gör jag inte. Jag har är trevligt tillbaka. Och det kan vi jag känna i lite typiskt svenskt. Att man inte är så bjussig mot främlingar. Man, det, är så, det är så krångligt att socialisera med främmande människor. Det är så stönigt att behöva göra någonting för en människa man inte känner. Och där kan jag känna att vi vidrör någonting. Det var någon invandrare, jag tror det var på tv, någon som sa att svenskar är skitsvåra att komma in på livet och liksom knäcka skalet på. Men när man väl lär känna er svenskar så är ni väldigt lojala och väldigt bra vänner. Problemet är den här hårda ytan dit. Jag säger inte att alla är så här, men hade det där tåget varit ett tåg i Spanien, jag vet inte, jag har bara fått för mig det i alla fall. eller min erfarenhet det så, eller i USA, så hade det absolut inte varit samma sukkostönd. Utan jag här: visst, absolut kan du sitta här, vi byter. 0 200. 11, 12, 13. Ringer du till mig, Sissi, denna måndag? Hallå? Där var det ingen. Hallå? Hörrni, lägg inte på. Vem har jag med mig? Nu blir jag irriterad. Hallå? Vem pratar jag med? Ja, hej. Du pratar med Mario. Hej, Mario. Vad tycker hej. Mario? Jag tycker faktiskt... Jag är från Kroatien och jag har kommit till Sverige för kanske tio år sedan. Ja. Och vad jag tycker om i Kroatien är så att man går ut med polerna va. Så dricker man bärs och sådär. Så alltid brukar en av oss bli bjuda på runda va. Mm. Och liksom jag bjuder på den här runda. Sen den andra bjuder på nästa och så vidare och vidare. Mm. Sen kom jag till Sverige år 2000 va. Så gick jag ut med min kusin. Mm. Han hade med sig typ elva svenska kompisar som är den riktiga svenska va. Mm. Och så gick vi ut så bjöd jag hela kvällen spendera bort 10 000. Åh, va? oh, De var ju liksom... överlyckliga, Mario, eller hur? Ja, då, då, det är det. De är överlyckliga. Men en sak jag inte förstod då, va. Liksom, det handlar inte om pengar. Jag är ute, jag festar, jag dricker, va. Men... Det här var roligt. Alltså mina pengar tog slut va? Det var ju en massa tjejer och grejer. Och... Ah. Så tog pengarna slut. Så helt plötsligt. En av, en av de här kompisarna går upp och går upp och beställer, köper det till sig själv och kommer att sätta sig på bordet va? Ah, han köper ingenting till dig? Nej det är inte det jag pratar om. Jag pratar om det här. Han köper inte till oss allihopa men jag tänkte okej okay, stackars han har inga pengar va? Men... Ah. Sen ser det dessutom, det andra kille går upp och tar ut pengar. Han kan inte hålla i de tusen lapparna, han hade i fickan va? Uh -huh. Han går också och till sig själv och sätter sig på bordet. Och så vidare och vidare och vidare. Va? Mm. Och så jag tyckte, ja, den här är liksom, vad är det här för kompisar? Det är bara skit. Och hur kan det vara så där? De dricker som ja, man... Det är så fruktansvärt oförskämt när du har varit så generös. Och så kan de inte ens bjuda tillbaka. Eller, jag säger Nej. inte att man måste bjuda tillbaka, men att man inte Nej. kan visa samma precis, precis. generositet. Sen kanske inte mm. de vill bränna tiotusen, men det är en annan sak. Precis, om de inte har, det, det kräver man inte. Liksom. Men visa inte pengar. Liksom. Jag, jag har cash, men jag vill inte bjuda mer dumma. Liksom. Mm. Men, men en annan sak också, samtidigt när jag har i Sverige och jag jobbat faktiskt jättemycket och hårt och har flera företag nu under tiden. men mm. Det här hände mest och jag kom hit ensam och kämpade för hela. Men eh, det lönar sig till slut. Men en sak ska jag säga, sen senare insåg jag nog mer, det omgås bara med svenskar Mm. Jag har arbetskamrater med, som alltså, med är jättejätterika och jättestora gubbar i Sverige. Men samtidigt jag insåg jag en annan sak också positivt i den här hela. Mm. I, I Kroatien, är liksom, jag åker varje sommar ner till Kroatien, bilar ner och tjejer och igen drickande. Men det är, det är fel också. Men mina polare i Kroatien, är liksom vissa umgås med det bara för pengar. Okej, okay, det blir mer som ett falskt där på något vis. Bravo, bra. Det, det blir bara för pengar. Jag, jag kunde okay. en gång i Kroatien, jag drack hela kvällen med mina polare. Så dagen efter, min bil var paj, så skulle jag resa en liten bit. Så jag lyfter upp på gatan och alla känner alla i området. Så mina kompisar går förbi, alltså tomma i bilar ensamma. Alltså, förbi, de, de spelar, de vänder ansikte och pratar i telefon som de inte mm. ser med. Okej. Okay. Men samtidigt i Sverige, är liksom, det är det jag vill säga, om de umgås med det, det är från hjärtat. Är liksom, vi går ut tillsammans, han mm. betalar sin börs och betalar sin, men de går ut tillsammans för att de vill umgås med varandra, inte på grund av pengar. Nej ja, jag förstår. Ja, men det, är både, det är intressant, Maren. Det är både för- och där. Jag tackar dig. Ha det jättebra. Ja, tillsammans. Hej. Okej, hej och nu fick Maru med att tänka på en så här barndoms, barndomsminne här har du också varit med om följande du har gått med en lekt med någon kompis i, när du gick i ja, låg mellanstadiet kanske och du blir hemskickad eller uppskickad på kompisens rum av pappan eller mamman i familjen för nu ska familjen Jonsson äta middag och Rätta med mig om jag har fel, visst det finns barnfattigdom i Sverige men de här familjerna jag var och lekte hos det var inga direkt jättefattiga familjer de var någon slags medelklass, övre medelklass och där. kanske arbetarklass ibland men jag menar, det är inte så dyrt att ge en extra unge som man äter inte så mycket när man är liksom åtta bast och ge den unge lite potatis och köttbullar och sås, så jag tror inte att det handlar om pengar det är mer det här, min mamma var ju på att bli tokig, hon bjöd in hela gården på någon sån polsk gryta hon hade gjort och vi hade inte särskilt mycket pengar hon blev ju galen på att höra sig Ja, har du lekt med Lisa idag? Ja, ja har du ätit något? Nej. Va? Har du inte fått någon mat där? Nej, när de åt middag så skickade de upp mig på hennes rum. Och det hände inte en gång. Det hände liksom varje gång... Jag lekte med vissa kompisar och det är många som har berättat det också att man blir så här hemskickad, nu ska vi äta middag, du får inte vara med. Det känns otroligt typiskt svenskt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det händer i något annat land faktiskt. Men du kan ju äta mig om du tycker att jag har fel. 0200 11 12 13, ringer du. Hallå där? Det var ett jäkla lägga påläggande idag. Hallå? Hallå? Hej, vad heter du? Arvid heter jag. Hej Arvid, vad tycker Arvid? Jag tycker, Jo, jag har varit lite en gång så var jag har varit hemma hos kompisar och jag har alltid bjudit ut mat. Alltid det på mat? Alltid. Och sen när jag kommer hem, då blir min mamma förbannad för att jag har ätit hos mina kompisar. Ah. Men har du, har du inte hört om det som jag berättar, för det händer ju inte alltid, men det händer ganska ofta att man blev inte fick mat. Har du inte hört om det och att andra har varit med om samma sak? Nej, alltså jag har bara minnen att sitta och äta med kompisar familj. Jag tror att det också är skillnad om man liksom ska sova över. Det är klart att man får mat då, men det här att man du vet oannonserat man följde man är med någon är, hem för, efter skolan för, för, för liksom. Eller någonting, så alltid mat. Ja, det låter ju bra. Nej, jag, det var mer så här om man gick med Lisa eller Pelle hem från skolan och du vet, ja men vi går hem till mig och leker för jag bor här nära skolan. Så fick man inget käk. Nej, det du? Det är konstigt. Det ja, väldigt här. konstigt. Men det är intressant att du ja, har en det, annan jag upplevelse. Så innan han från platsen. När jag menar på att ute och ihjäl, så bjuder vi alltid. Någon går och köper fem stycken. Sen går någon annan och köper fem stycken. Köper. Det låter jättefint, här. Vet du vad jag tror? Jag tror bara att de här personerna som inte bjuder, som är som de här killarna han berättar om eller som inte ger mat till sina barns kompisar, de skulle inte ringa till programmet och säga det. tror jag. Det är de goda exemplen vi får. Jag tackar ja. dig. Absolut. Har det bra. Hej. Hej. 0200 11 12 13. Hallå. Vem pratar jag med? Hallå. Hej, vad heter du? Ja, hej, det är Monica. Hej, hej, hej, hej Monica. vi är en låt ja, också. Ja, vad, ja. vad tänkte du på? Nej, men jag tänkte alltså, vad, vad som jag anser typiskt. Är att svenskarna eh, följer med ström, strömmen. De är, ska vara politiskt korrekta och vågar inte ta upp jobbiga ämnen. För att de är konfliktsrädda. Ja. Alltså, det, det är politiskt korrekt att vara icke-troende. Alltså, är man troende så är man ifrågasatt. Det ja, det är konstig. Det är så här, generellt generell upplevelse man har. Det var eller? ju som Magnus Böttner sa, han sa svensken tror inte på, eh, på någonting. Eller så här, vi tror inte på en speciell... Vi, så här, vi tror på exakt. någonting, du vet. Ex exakt. Att så här, ja, vill, alltså jag... Ja, men precis, ja, vi tror på någonting, men vi vågar liksom inte säga att vi tror på exakt, Gud. Vi exakt, vi vågar inte säga det vi tror på. Vi vågar, det, det är bäst att vara uh, såna neutral, så neutral, så neutral som möjligt. Mm. Ja, det, det har med kanske att man är konfliktig, att man vill inte... Man vill inte man är så, vad min teori är, att man är kanske... Det är nio miljoner människor som bor i Sverige och alla är rädda om sin uh, umgängd Har man till exempel en kompis eller två kompisar så är man väldigt rädd att förlora dem. Och mm, mm. Vågar man inte riktigt ja, ta upp känsliga ämnen eller vågar inte avslöja sig själv på det sättet? Jag kanske har fel, jag vet inte. Men Nej, men det är din upplevelse, den har du rätt till. Jag tackar dig Monica. Vi har många som ringer. Får jag bara säga en till ja. Och sen är det så att uh, det med, jag med vad jag tycker är att uh, vad som är Bra när det är svärd. Sverige. Jag tycker att svenskar är väldigt bra föräldrar. Mm. Jobba med svenska barn är väldigt bra för att de, är, de vet vad som, är, vad som är ja och nej. Och mm. de är ärliga. Den här ärligheten, ja, det är ärligheten som det känns så. Ja, och, och, mm, mm. och det kan vara i affärer och så vidare. Jag tycker att svenskar är på ett sätt ärliga. Ja, de är inte sådär som amerikaner de är, ja, ja. Det, det är ganska vad ska vi säga det kanske blir mer så i vissa delar av Sverige men vi, vi, det är också kul för att du säger att vi är ärliga men vi vågar inte säga vad vi tycker så att, man kanske är ärlig på ett annat sätt då ja det är att, de, ja, jag upplever att de är sig själva på ett sätt mm, det är, det är ja. inga krusade tack Monica hej. ha det bra Okej, tack hej Ring till mig efter pausen då ska vi avrunda och prata lite om vad som är typiskt svenskt. Och så kan man ju tycka allt det här fan vad hon gnäller kan hon inte flytta till ett annat land och nej jag älskar Sverige jag tänker bo här men jag måste ju fortfarande få kritisera mentaliteter som jag tycker är strukturer i mitt eget land som jag kan störa mig på. Och det är ju ganska basala grejer men egentligen så tycker jag att det finns ett stort demokratiproblem. Att vi till exempel är så himla rädda för att säga vad vi röstar på. Nu vill inte jag säga vad jag röstar på av den enkla anledningen att jag också gör politikerutfrågningar ibland. Jag jobbar på tv också och grillar politiker. och Därför vill jag hålla en neutral... Jag kan ha mycket åsikter i sakfrågor men jag säger inte vad jag röstar på. Hade jag inte gjort det här som jag gör så hade jag lätt sagt vad jag röstar på. Jag är väldigt öppen med saker vad jag tycker och jag tycker att det är antidemokratiskt att inte våga ta debatter. Att så fort man ska börja liksom ja, men lyfta fram någonting och fråga vad tycker du? Så fort det blir en debatt så är det väldigt många svenskar, en svensk mentalitet att då har man ett bråk. Och det är skittråkigt. Och jag kan också säga det, den här kanalen har fått, nu har vi egentligen två år fyller vi snart och är otroligt stolt över Radio ha har folk fattat att här hit ringer man för åsikter vi har fått jättemycket kritik tidigare för att vi eh, ja men ni tycker ju så mycket ja det är hela poängen vi är inte P1 eller P3 eller P4 där det ska vara helt neutralt här tycker programledarna saker hör och häpna 0200 11 12 13 ringer du till mig Sissi Valin efter pausen Radio 1 Sissi Valin. Du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1 fortfarande. Ring till mig och prata om vad du tycker är typiskt svenskt. Och varför man ofta vill definiera det, det är intressant. Är det den här konflikträdslan, eh, lite snål att man gärna vill räkna kronor och ören fast man egentligen har råd. Eh, och det här klassiska, du skyllde mig tio kronor, det hör man ju väldigt sällan i andra kulturer skulle jag säga. Det är mer sådär, det jämnar ut sig sen. Jag säger inte att alla svenskar är så här, men det finns en sån här folksjäl, en mentalitet. att eh, Det kanske är det här samla arvet från en svensk tiger att vi ska vara neutrala, vi ska inte stöta oss med varann men istället när konflikträdslan får gro så mycket så blir det då rinner bägaren över till slut och så slår man någon på käften när man är full, det har man ju sett antal gånger, eller x antal gånger ring till mig Cissi och prata om det här med konflikträdsla bland annat men också den svenska mentaliteten, hallå vem där Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Harriet. Vad tycker Harriet? Ja, jag ska eh, berätta en liten kort historia om en händelse på tunnelbandetåg. Mm. Och jag, jag satt på eh, tåget alltså. Och eh, på spåret mitt emot kom en, en, ett nytt tåg. Mm. Och eh, där skulle en kille in med sin lilla påse från systemet. Mm. Men han fastnade i dörren, alltså inte han, utan påsen innanför. Jaha, okej. Okay. han utanför, och han slet och drog. Och där så också, ja, det där såg ja, helt underbart ut. Och då vände jag mig till kvinnan som satt mitt emot mig på, på mitt tåg. Och sa, ja, det där var ju tragikomiskt, alltså det är rent av lustigt. Och jag fick ingen svar. Nej, du, du ville liksom kommentera så fick du ingen ja, respons. Jag vill. <laughs> Eh, och då, då sa jag bara till henne du, jag talade till dig och då vaknade hon upp och, och lite generat jag kommer inte ihåg vad hon sa men, eh, om man tilltalar någon person som man inte känner allting är man full eller också är det något fel på en man får den uppfattningen i alla fall ja, jag håller med dig det, det, var, det var någon gång också som jag försökte så. här. man försöker liksom interagera med människor och du vet, när det händer någonting som man gemensamt, för nu kommer ju ingen till skada där och så. När det händer någonting som man gemensamt kan skratta lite åt eller ja. förfasas över eller någonting. Då vill man gärna, det tror det ligger i vår mänskliga natur att vi vill säga det. Och så vill vi få lite så här: haha, visst var det konstigt? Lite bekräftelse. Ja Jag var tvungen att förmedla mig till någon. För att det... Ja, du vill ju känna att du vill dela. Och då får man ingen respons och känner man sig jättedum. Ja, men jag tror att, jag vet inte vad jag blir eller, ja, jag vet inte. Nej, men men blyghet blig, liksom tycker inte jag har med Det är någon så här sunt Det är någon folkvett för mig att man, Hon kanske inte hörde, jag vet inte Men det har också varit med om det där Att man tilltalar någon och så är det helt tyst Ja, men jag pratade helt tydligt Så att hon hörde vad jag sa va? Det var bara det, att hon tittade åt ett annat håll Tills jag påpekade då Att jag talade till henne Ja, ja, jag förstår Men ja. eh, blev du lite, vad kände du då? Ja, jag bara konstaterar Så här är det Mm. Jag upplevt det så många gånger så att eh, jag förvånas inte. Nej. Nej. Och, men det blir ju som en främlingsrädsla att man, man är, vad är det värsta som kan hända om, om hon skulle svara Ja visst det var ju jättelustigt. Ja. Ska, ska, ska man få aid då eller liksom ja. trofolk? Tack snälla för att du ringde. Ha det bra. Ja, det samma. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Hej. Vi tar ett samtal till idag. Hallå. Nej, det var ingen där såklart. Eh, hallå. Vem pratar jag med? Du pratar med överklass Filip. Nej men Filip, var länge sedan. Hur mår du? Bara bra. kom precis nyss hem. Jag måste ju fråga dig en sak. Ja. För, du, du, vi kallar för eller du kallar dig för överklass Filip för att du ringde en gång när vi pratade om överklass. Och så, ja. ja, det är därför. Du som då är i den här, det är ganska få i Sverige som är överklass. Men märker du, är det skillnad där? För jag har upplevt, jag känner en del människor som liksom är väldigt välberedda och överklass. De är väldigt väl de flesta. Finns det en, en större kompetens att prata med främlingar än hos er, jo. om man får generalisera, tror du? Jo, absolut, det tror jag. För att som du sa, man, alltså, jag ska prata så för mer. Men, man, man tänker... ja, men gör det. <laughs> Bring it on. Ja, men, ja, men man tänker ett steg längre fram. Liksom, och, och, men sen tror jag också att det finns väldigt jag vet inte det, människor i med, med en ungdom i också. Ja, absolut, det, det tror jag. Men, men jag tänkte att ja, du snackade om med mat och sen saker när man var hos sina kontisar. Mm. För det, det märkte jag när jag var liten. Så alltså, när ja, även här på då, liksom, när det var dags att äta mat när man var offentlig polare, då var man hemskickad. <laughs> det är man fick inte äta hos dem. Och, och sen tvärtom var jag hemma hos mig. Det är för att jag är uppväxt då med både man pappa som jobbar, jag har tid nästan Mm. Så jag hade en barnflicka och så hade vi en housekeeper som mm. lagade maten. Så att alla unga kom hem när jag sitter i skolan då, eller så ville alla komma hem till mig. Mm, för alltså, där fick jag, man käk. Det <laughs> kan mat liksom. De får bara beställa liksom så fick jag vara liksom. ah, Ja, precis. Jag vill ha hamburgare varje dag. Ah, ja. Ja, ja nej, men vad, vad kände du för mina? de flesta som bor på Östa Malmö är ju inte ja, fattiga. Så. Vad tror du att det berodde på att de skickade hem dig när det var dags för mat? Alltså det var så att man skulle inte, om man inte var bjuden till maten här då i mina kretsar så, skulle, så kan man inte äta så, oavsett om man är liksom typ äldre eller ingre. Det är som man, om jag träffar någon, eller om jag går ut, eller så så här, om jag går hem till någon en, om det skulle handla någon kompis eller ett par om man säger, som små barn. Mm. Och sen ska de äta. Så då, nej, de vill inte igen med helt, utan Ja, tack. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Ja, men det här, nu ska vi äta, ja, nu får du absolut. gå. Det kan jag också vara med om i vuxen ålder när man är hemma hos folk. Och jag förstår så här, inte det riktigt. Nej, För, och jag absolut. förstår om man har planerat att ha en romantisk middag tillsammans och kanske inte vill ha en mm. tredje person sitter där och glor. Men mm. vad gäller just en vanlig vardagskväll... Vi bjuder ofta hem folk till oss och säger, kom hem och käka för vi lagar. Man lagar ju inte liksom så pass lite mat att det bara räcker exakt till två personer, utan nej, det brukar ju finnas lite extra som man kan dela på. Nej, Filip, nej, nej, nej, jag vill också, vad jag säga? Här, jag jag, jag så som du för att min mamma hon är liksom från som Och pappa är från USA. Mm. Så att det är också att jag har en lite mer internationell prägel i familjen också. Ja, jag förstår. Så, du, jag måste tacka dig för ja. är på gången. Men Filip vi hörs, ha det bra. Kram på dig. Ja. Hej. Hej, jag är Cissy. Tackar för mig. Vi hörs imorgon igen tisdag om nytt. Och då är det nytt ämne. på och kram till dess. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.